Začenjamo z današnjim posvetom, ukvarjam argumentaciji in retoriko v slovenski politiki in javnih prostoru. Spoštovana državna svetnica, svetniki, poslanci, dose in gospodje, lepo pozdravljeni. Z doktorom Žagarjem bomo danes vodila današnji posvet na omenjeno temo. Najbolj odmah povem, da maja tisti ki bodo o tem razpravljali, je zelo vodne referata na volje od 10 15 minut, po referatnih bomo z odprto razpravo, na katero je volja 5-7 minut. In naj tudi povem, da v odlagi današnjega posveta v državni svet republike Slovenije izdal tudi posebno publikacijo, ki je v navadi in tudi v praksi. In tako kot je v praksi, vabim najprej vodne besede in misli našega predsednika Magistra Blaža Kavčiča. Pozdravljam na govoru. Hvala. Hvala. spoštovana predsedujoča, spoštovani uvodni referenti, visoke gostje, gospe in gospodje. Zelo me veseli, da je državni svet danes ponovno prostor povezovanja politike in stroke. Še posebej, ko gre za temo, ki posegal samo jedro političnega vdejstovanja. Namreč argumentacija in demokracija sta dva med seboj povezana koncepta, ki jih je sodobni homo politikus prevzel od antičnega sveta. Urejanje javnih zadev. na podlagi razpravo z izmenjavo njenim prethodnim tehtanjem razlogov za neko odločitev, to so bili že za stare Grke aksijom dobre vladavine, miru in blagostanje. in če s na stare Grke pomislimo na današnja aktualna vprašanja civilnih inicijativ, kjer se jetkost in nepripravljenost za vzajemno analizo interesov, vitalnih interesov, Pojavlja kot temeljna sestavina. Če se vprašamo, ali smo navajeni vstopati v diskusije, z neko, navidec, ne preprosto predpostavko, morda nimam vnaprej in dokončno o vsem prav, stopam v diskusijo in bom na osnovi te moje zmenjave mnen, morda tudi spremenil, dogradil, svoje temeljno stališče, ali je tak pristop sploh prisoten v današnjem razmišljanju in v politični diskusiji. In tisto, kar lahko ugotovimo in upam, da boste današnji strokovni razpravljalci doprinesli k razumevanju, je, ali je prisotna empatija v današnji politični komunikaciji, ali sploh večina ljudi ki vstopajo v politično javno življenje diskusijo, ve, kaj je empatija. Da ni to morda neka oblika simpatije, ampak je to preprosto rečeno pripravljenost in sposobnost razmisliti o kotu, o interesnem polju druge osebe. Nami bo oproščeno, če Umenim tukaj z enim kratkim stavkom tudi problem Slovenije in Hrvaške. Ali je Hrvaška za trenutek pomislila, kaj pomeni bilanca vitalnih interesov ob tem obmenem vprašanju? Kateri vitalni interesi Hrvaške bi bili bolje rešeni z potezo, da Sloveniji zapre teritorijalni Dostop do odprtega morja, ob 5700 km obale, ki jih lahko primerjamo za 47 slovenskimi kilometri. Jaz si upam reči, da v besedah razmišljanih vodilnih slovenskih politikov je bilo veliko več posluha za vitalne interese Hrvaške pri razmišljanju o pogojih njenega vstopanja v NATO in Evropsko unijo. Zato so ti miselni filozofski gradniki izredno pomembni za argumentacijo in retoriko v sodobnem političnem komuniciranju. Sodobno pojmovanje oblasti je neločljivo povezano s pojmom legitimnosti, je, je prisotna diskrepanca med idealom demokracije in realnim stanjem, ki ga recimo simbolizira trdovstoličena koncepcija predstavniške parlamentarne demokracije, v kateri dejansko vladajo politiki, vendar je v sodobnem svetu dobra oblast tista, ki omogoča široko soočene mnen in zna prepričati čim večji delež volilnega telesa. In tu se moramo se tako vprašati, ali je večja vloga razuma, ali prevladuje poplava čustev. Argumenti, o katerih bo poglobljeno govora na današnjem posvetu, seveda morajo biti prepričljivi. Ne sme biti dovolj, da so volilcem ali poslušalcem zgolj ušečni. Ampak na aktualni stopni razvoja demokracije se vedno znova postavlo vprašanje, ali politika pri svojem delu sploh potrebuje tehtne argumente. V pogojih reprezentativne demokracije, je politika predvsem zelo, zelo pragmatična. Imamo koncept predstavniške demokracije, ki želi rezultate, v našem primeru, v večin drugih primerov, v štiriletnem obdobju, v obdobju mandata. Imamo koalicijsko pogodbo, imamo koalicijo opozicijo in seveda tu se na teh osnovah marsikaj dogaja z vrednostnim sistemom, za argumentacijo in z retoriko. Zato morda politika še vedno ostaja prvenstveno tržišče, trg idej. Zastavlja se vprašanje, ali so lahko dolgoročni projekti uresničljivi, glede na to, da je štiriletno obdobje bistveno prekratko za njihovo uresničitev. Politika je na nek način omejen zato, kaj hitro popusti toku um, utilitarnega populizma in voljivcom ne ponudi racionalnih rešitev. Na, na, na ta način se približa predvsem interesom svojih voljivce, zato teži v smer zadovoljevanja parcijalnih interesov in ne širše. Cilj je v prvi vrsti lastna politična promocija. Politika na ta način postaja prepogosto spektakel za množice, In tu je razanimiv kratek razmislek o konceptu državnega sveta. To je drugi dom slovenskega parlamentarnega sistema, po pravilu izjemno nepopularen v najmočnejših strankah, katerekoli destinacije, ampak ta drugi dom ni strankarsko koncipiran in eh, pogosto odigra vlogo omejevalnega, edinega omejevalnega faktorja, pred izključno partitokracijo, se pravi pred izključno in dokončno močjo političnih strank. Naj ne bom, prosim, naprečno razumljen, seveda ni sodobne demokracije brez političnih strank in list in njihovega ustreznega zastopstva v poslanski zbornici. To je temelj sodobne demokracije. Ampak je vraže koristno, da za razvoj tako politike, kot kulture življenja, obstoji nek filter, nek mehanizem uravnoteženja, ki ni voden direktivno strani prank, eh, strankarskih politik, ki so omejene na politiko mandata in na tržišče političnih idej. Eh, kot ugotavlja Arentova, je brisanje razlik med dejstvi njeni prevara, ki sodi k samemu bistvu moči, k bistvu političnega delovanja. Težava je predvsem v tem, da se tudi v, razumu, v razumnemu poslušalcu pogosto zdijo laži bolj jasne in privlačne, kot je resničnost in se ljudje hitro začnemo nadolševati nad idejami in sklepi, ki so vprašljivi, povsebini, a všečni. S tem je ogrožena tako politična razprava, kot tudi demokracija. V tem kontekstu želim povdariti izjemen pomen, ki ga v državnem svetu pripisujemo svobodi medijev in prisotnosti kritične javnosti, katerih temeljna naloga je, da javnost ozaveščata tako, da v javno politično razprav vneseta tehtne argumente. Če torej ne poznamo tehnik in osnovnih veščin, s katerim jih prepoznavamo, zelo hitro lahko zamenjamo obe možnosti, slabo in dobro rabo argumentov. In kaj je rezultat? Rezultat je uspeh populizma, cenjena retorika, demagogija. Te sodobni politiki žal veliko preveč. Politiki pogosto ne obvladajo veščin prepričljivosti, zato je njihovo javno sporočanje lehko, revno, neprepričljivo. Dan danes znajo žal razgreti čustva predvsem govorniki, ki uporabljajo primitivne in sovražne argumente. Spoštovani, Državnem svetu Republike Slovenije se posveti kot je današnji in ki jih praviloma organiziramo v sodelovanju s strokovno civilno družbo in strokovnjaki trudimo, da bi uresničevali prostor tehtnega izražanja argumentov o vseh pomembnih družbenih vprašanjih, in dilemah. Na ta način širimo prostor demokraciji. Zato želim uspešno delo tudi vam. Hvala lepa. Hvala gospod predsednik in ja, omenim da je današnji posvet nastal tudi na povodo liberalne akademije. Začenjamo torej z povodnim referatim, koje bi predal besedo gospodu dr. Žadaju. Hvala, lepa. Torej, dobro da naše z moje strani. Predendam samemu sebi besedo, kaj jaz sem prvi na vrsti, bom pojasnil skakšnih razlogov, bi imel dve tehnični obreko darodilje oziroma pa. Prva zadeva tale vrsti red, ki na panoju, ki ni, Vrstni red, ki ga boste slišali, to je čisto prva različica. To se pa nekako usklajevali in ugodovili, da bi bil najprimernejši vrstni red sledečji. Torej, začnem. Podpisani, oziroma govoreči, sledi dr. Šuster, dr. Vesek, dr. Vesek, dr. Močnik, dr. Gardnerjega, dr. Zmavčeva in potem na koncu še primoštraška rec. Zbom se celo seveda vsakega dosežene povedal. E, Obej bi vas spomnil, da imate pred seboj prijavnice misljenih diskusij, da seveda tako temu reče, no te lahko skoraj izpolnujete in jih uh, nosite meni god, ker, ker jaz bomo tisto prijatelj in prijatelj in roko, da vse tole stvar uh, moderiramo. To bi bilo za začetek tehnično vse. In si bom zdaj kar dal, da se je preselil za tale prostor, ki se ne rekuje po suvensku reči govornica. Ja, torej razlog, da sem jaz prvi, um, ni v tem, da bi bil moj prispevek posebej imeniten, ali pa najbolj imeniten, ali pa ne vem kako pomemben, bolj kot drugi recimo, ampak v tem, da ko smo se s kolegi pogovarjali, kdo bo kaj predstavil, se je izkazalo, da bodo vsi predstavljali zelo konkretne stvari, skratka, kvalitativni pristop k argumentaciji v redu, v redu, nekateri tudi malce bolj splošni, ne, ampak nekateri zelo konkretni, zelo konkretnimi ljudmi, zelo konkretnimi izjavami in zelo konkretnimi treditvami. Jaz sem se pa odločil, da bi predstavil kvantitativni pristop k študiju argumentacije, ki je pravzaprav zelo redek, jaz to vrstno raziskave ne poznam, razen tele. To je bila raziskava, ki sem jo po, po naročilu državnega zbora zaključil leta 2003, v medijih izbudila veliko negativne pozornosti, če že gre tukaj za, samo za preštevanje besed in v resnici, ni bila rezultati te raziskave niso bili nikoli javno predstavljeni. Delno verjetno zaradi eh, tega, ker je bila eh, javnost že prilično negativno nastrojena, do tega, pa tudi zaradi rezultatov, do katerih je raziskava prišla in o katerih boste danes nekaj slišali. Namreč, zakaj je pri tej stvari šlo? V sami zastavitvi raziskave se nam je zdelo mogoče, da bi domnevno preslabi javni podobi državnega zbora, ki je bila tudi razlog, da je državni zbor raziskava hročo, oceno je, namreč oziroma, na katere so pokazale da vgled, državnega zbora na lestvici od 1 do 5, dosega ubornih 2,6 eh, točke ali česar že. Skratka, zdelo se njim je mogoče, da bi k tej slabi polobi utegnilo prispevati tudi delo poslancev na način, kako nastopajo oziroma način, kako argumentirajo ali ne argumentirajo svoje pročetve. Prvi del raziskave, o katerem danes ne moremo govoriti, ne pa povem, da so da je celotna dokumentacija shranjena v, ne vem, kako se temu zdaj v radno reče, arhivu, državnega zbora, raziskovalni službi, nekaj takega. In obsega, sicer je v elektronsko obrljivem mediju, ne? sicer pa če bi bi na, bi stvar obsegalo okrog 100 tisoč strani formata A4. Šlo je namreč za računalniško obdelavo, ki je dala množico zanimivih rezultatov, v katerih je samo nekaj bilo obdelanih. No, v prvem delu raziskave... <clears throat> Prvi del raziskave, no, še zlasti pa javno mnenjska anketa, s katero smo jo zakružili, sta jasno pokazala, da je že vnaprej povem, da argumentiranje ali neargumentiranje oziroma način argumentiranja in neargumentiranje odločito poslancov in poslank zelo verjetno nimata prav nikakršnega vpliva na podobo, ki jo ima državni zbor v javnosti. Če je namreč, tako je javno mnenjska raziskava pokazala, če je namreč 40% ljudi sicer še pozornih na predlagane zakonodajne novosti in spremembe, V spominju ostanejo le še nekako 20%, med ko večini, skoraj 40%, ostanejo v spominju le pomote, spodreslaje in afere. Na, če je torej to tako, potem je peč za javno podobo državnega zbora posem se eno, kako poslanci argumentirajo ali ne argumentirajo. Delno se pravzaprav to nanaša tudi na to, kar je kolega Kavčič rekel, ali poslanci oziroma državni zbor res rabi trdne in dobre argumente iz nadaljevanja boste videli, da pravzaprav ne, ne. Pomembna je aritmetika glasov, Zelo pogosto. No, drugi del raziskave je bila potem predsem kvantitativna študija, bom še enkrat rekel edini poskus kvantitativne analize argumentacije na izredno velikem korpus besedil, ki ga sam poznam, ki razkriva, kako in kje poteka argumentacija v državnem zboru in bi na nek način, tako smo vse mislili, lahko koristila tudi strankam pa posameznim poslancim in poslankam, če bi za to pokazali interes, ampak na koncu raziskave se je izkazalo, da tega uh, interesa absolutno... Torej, kaj smo pripravili raziskave počeli? Aha, tukaj sem mikrofon pokrel, se previčujem. Torej, s pomočjo posebnega računalniškega programa, ki omogoča uh, besedno analizo velikih baz podatkov, smo nameravali najprej analizirati, to pomeni razdrobiti in presajati vse seje državnega zbora v letu 1999, kakor tudi zapise o njih v izbranih medij. Zakaj leto 1990, 1999? Zato, ker se nam je zdelo najbolj normalno oziroma običajno parlamentarno leto, torej običajno v smislu, da ni sledilo neposredno volitva, niti predhajalo neposredno volitva. Rezultatu vrstne besedile so najprej frekvenčni slovari, tukaj vidite vzorec, to je tisti, ki ga je edini, ki ga je javnost po televiziji videla in se na tem globoko zgražala, da se za to daja denar, Ki nam dajo nek prvi primarni pogled v celotno besedišče, ki je bilo uporabljeno na posamezni seji, kako je tudi v celotno besedišče, ki je bilo objavljeno, pardon, uporabljeno v poročilih o tej seji. No, in na, na osnovi teh frekvenčnih slovarjev in razlik med njimi lahko nadalje potem generiramo slovar najpogosteje uporabljenih izrazov v državnem zboru in slovar najpogosteje uporabljenih izrazov v poročanju o delu državnega zbora. In iz primerjavo obeh slovarjev in morabitnih razlik med njima lahko seveda sklepamo nele o tem, o katerih temah se državnega zbora mediji poročajo, tudi je prvi te leziskave, temveč tudi o tem, na kakšen način gre za izbor besed, poročajo o tistem, o čemer pač poročajo. Izbor besed je peč najpomembnejši pokazatelj odnosa, ki ga neki poročevalec oziroma komentator do tistega, o čemer govori ima, ker je večino stvari pač mogoče povedati tudi drugače in torej na več načinov. No, seveda pa zelo pogosto besede same, kot jih vidite tukaj le, zaradi dvo, tro, ali celo več smiselnosti niso dovolj, temveč potrebujejo nek neposredni kontekst. Ta program zato omogoča generiranje neposrednega in tudi razširjenega konteksta, kakor tudi primerjavo med konteksti, ki vsebujejo iste ključne besede in spet takšna primerjava ne omogoča le primerjave besednjaka, ki pogosto resne ne pripelje, temveč tudi kvantitativno primerjavo nekaterih osnovnih, retoričnih in argumentativnih elementov. Siter tako glede na obravnavano temo, kot glede na strankarsko pripadnost poslancov, ki, ki razpravljajo. No, zaradi izrednega obsega analiziranega gradiva, ne, kot sem omenil, je na koncu to naraslo, če bi to stvar natisnili na 100.000 tisoč strani A-formata, eh, smo se odločili, da kot kriterij za analizo argumentiranosti uporabimo Analizo razmerja med številom nastopov poslancov posameznih strank in številom uporabljenih argumentativnih indikatorjev, ki vsej kažejo namero po argumentiranju. Kvalitativno analizo seveda ti bi bilo danih pogojih, to je 100 strani gradiva, povsem nemogoče smo tako skušali kompenzirati s prikazom uporabljenih argumentativnih veznikov oziroma indikatorjev po posameznih strankah, kakor tudi po posameznih poslancih. Ker pa je programski paket, ki smo ga izvirno uporabljali, mogoče le preprosto kvantitativno štetje, posameznih pojavitev besed, kakršna ste videli v tem primeru, oziroma še vidite, je bila v okviru projekta, prav za namene projekta, izdelana posebna programska oprema, ki je tako imenovane zadetke v izhodiščnih frekvenčnih slovarjih, ki so najpogosteje uporabljene besede, po navadi urejene v opadajočem vrstnem redu, na novo razvrsti po minimalnih skupnih osnovah ali krnih. Torej bi bil en primer, na primeru gospod, ki tako na enem mestu združijo vse sklonsko spregatvene in uh, prislovno-prilastkovne različice. Ne? Skratka, osnova je gospod, potem je pa gospodarstvo, gospodarski in tako naprej. Zdaj, tudi vele povdariti, da ne gre za etimologije oziroma korene v klasičnem pomenu besede, ko to uporablja uh, primarjalno in zgodovinsko jezikoslovje, jeziko, ampak bolj za nekakšne, smo jim rekli semantično funkcionalne osnove semantične zato, ker naj na mestu združijo največ pomensko sorodnih različic in funkcionalne zato, ker naj na mestu združijo največ pomensko sorodnih različic, glede na obravnavano temo oziroma kontekst. No in če prvih v delu državnega zbora najpogosteje polajočih se semantično funkcionalnih osnov, ki jim bom odslej naprej rekel zaradi lažje izgovorjave, krni. Ne, te pač gre za da nekaj okrnimo. Razdelimo med parlamentarne stranke, dobimo tabelo, ki jo vidite na ekranu, jaz upam, da se dovolj razločno vidi. Prišlo je do nekaterih problemov pri jasnosti prikaza. Tale predstavitev je bila narejena na računalniku MEC, ki potem, ko ga preneseš na PCA, včasih pokaže, <laughs> torej vidite verjetno, da deso se čisto ne pokriva svojimi številka mi je tako naprej, no jaz se vprevečujem za te napake, Maksmo smo poskušali usposobiti, pa nekako ni šlo. očitno ja, so, nekaj mi je tehnologija v stari dvorani tudi še prilično zastarela. No torej, to je tabela pojavlja najpogostaj polajoča se krna v lesmantičnih funkcionalnih osnov po strankah in kaže nekaj zanimivih odstopen. Če bi upoštevali so razmednostno po razdelitev posladcev po strankah v tistem letu, ki jo vidite spet na in idealno in idealistično sklepali, da so njihovi nastopi relativno enakomerno proazdeljeni, kar bi pomenilo, vsak poslanec bi se pojavljal toliko krat kot vsak drugi poslanec. Je zanimivo, da SDS, ki je imela takrat 17,77% poslancev, izkazuje skupno toliko najpogosteje polajočih se krnov, kot na primer LDS in Združena lista socialnih demokratov skupaj, ki sta imela skoraj 39% poslancev. ZLSD z, z desetima odstotki poslancev izkazuje toliko najpogosteje polajočih se SFO, zvroma krn kot LDS, ki je imela skoraj trikrat več poslancev, namreč skoraj 29%. V še večji mediji pa to velja za takrčo obstoječo SKD, sprav toliko poslanci kot ZLSD, skoraj 22.386 najpogostoje polajočih se Krno, kar je 15% več kot LDS, ki je imela pa, kot smo imenili, skoraj več, trikrat več poslancev. Seveda, takšna bi bila le idealna in idealistična slika. Če pa število poslancu po strank potem dinamiziramo z njihovim dejanskim nastopanjem na sejah državnega zbora, ker vidite tukaj, se slika, ki jo dobimo v poslanskih nastopih, bistveno spremeni Pri tem moramo še upoštevati, da od 4.300, precej števil, bom povedal, 4.388 SLS-ovskih nastopovih, kar 3.858 nastopov pripada torej Janezu Podobniku, ki je bil takrat predsednik državnega zbora, od 3.988 SDS-ovskih, ki jih 1.376 pripada Miroslavu Lucijo, ki je bil podpredsednik državnega zbora in od 2699 LDS-ovskih nastopov jih 1753 pripada Antonu Gerenčelju, ki je bil pod podpredsednik državnega zbora. No, analiza teh nastopov oziroma konkordanca v kvantitativni analizi pokaže, da je bilo povprečo kar 95% teh nastopov proceduralne narave, torej v funkciji predsednika in podpredsednika, državnega zbora in le okoli 5% strankarskih, zato je treba tudi tole razpredelnice, ki vidite, ustrezno korigirati in uravnotežiti, tako da skupnemu številu SLS-ovskih, SDS-ovskih in LDS-ovskih nastopov odštejemo 95% nastopov teh treh gospodov, ki se jih ravno po in dobimo uteženo oziroma uravnoteženo sliko, ki sicer vizualno ni najbolj uravnotežena ne, in kaže tako takole podobo. Pravzaprav je slika precej presenetljiva, ne? Kaže nam reč, da opozicijska SDS, takrat opozicijska SDS, 17,77 poslancev izkazuje toliko nastopov, kot LDS, SLS, ZLSD in DSUS skupaj. Skupaj so imeli 64,43% poslancev. Opozicijska ZLSD z desetimi procenti izkazuje skoraj 23 nastopov več kot LDS, ki je, kot smo že omenili, meni, trikrat več poslancev. Vladna, takrat še, čeprav že z na noga opozicije SLS, z 20% procent poslancev, pa le slabih 9% nastopov. In zdaj, če te ugotovitve izhajoče iz razmerja med številom poslancev posameznih strank in številom nastopov poslancev posemeznih strank primerjamo še stebelo pojavljan, najpogosteje polajočih se semantično funkcionalnih osnov, torej najbolj diskutiranih tem po strankah, potem lahko ugotovimo, da Vse je LDS, kot takrat največja vladna stranka z večino v državnem zboru, podobno pa velja tudi za SNS očitno vedla zelo ekonomično in funkcionalno, ker je pač vedela, da bodo njeni predlogi zaradi koalicijske večine v večini primerov takoli tako izglasovanje. In drugič, sta bili pa po nasprotnem položaju opozicijski, tudi opozicijski stranki, na sicer nasprotnih straneh političnega spektra SDS in ZLSD, da bi lahko svoje predloge pri nasprotovanja ogovore, karkoli peč so med svojimi nastopi že počeli, sploh lahko predstavili, so bili predvsem glede na svojo proporcionalno zastopanost v državnem zboru, očitno pripravljeni porabiti veliko več besed in veliko več uh, poslanskih nastopov. Zdaj te ugotovitve lahko preverimo, to pomeni potrdimo ali ovržemo še z besedilno analizo, analizo govora oziroma govorjenega, ker je temeljna dejavnost državnega zbora argumentiranje in pojasnevanje oziroma ne bi vsej bilo, namreč zakaj in čemu je neka zakonodajna sprememba ali novost potrebna. Smo se odločili pri tej količini materijale za analizo, rec, rec, recimo jim argumentativno pojasnevalnih indikatorjev, včasih sem reče tudi členki, vezniki, markeri, karkoli že, ki v govoru ponavadi bodi si argumente, bodi si iz njih izvajoče sklepe in s tem opozarjajo, da govorec nekaj argumentira, utemeljuje, podkrepljuje in pojasnjuje, ali vsaj skuša argumentirati, utemeljevati, podkrepljujevati ali pojasnjevati, ali vsaj skuša predstaviti, da skuša argumentirati, pojasnjevati ali utemeljevat. No, izbrali smo 22 za slovenščino, na nek način najbolj značilnih argumentativno-pojasnovalnih členkov. To smo naredili na osnovi korpusa slovenskega jezika, ki je bil takrat javno dostopen, nova beseda, izdelana na zrc sazu, Obstaja sicer boljši, ki se FIDA, ampak takrat je bil za prosto uporabnike še zaklenjen, danes ni. Torej, to so teli vezniki oziroma um, operatorji, in potem smo poiskali, kako so razporejeni v delu celotnega državnega zbara v letu 1999 in kako so razporejeni po posameznih parlamentarnih strankah. Pa še nekaj drugih parametrov, ampak, ker o teh ne bomo govorili, jih ne bi omenjil. No, in smo dobili tale razpored, no, tudi ne, najlepše, ampak vse približno lahko razberete, kolikor v tem kratkem času lahko, <clears throat> zakaj gre, in analiza je pokazala sledeče. Več kot tretjina uporabljenih argumentativnih veznikov pripada opozicijske SDS. Še dodatna tretjina, pa prav tako opozicijskima SKD in ZLSD skupaj. Drugič, LDS in SLS, ki ste bili obe koalicijski stranki, pripada vsaki lepo približno 10% uporabljenih argumentativnih veznikov, kar še dodatno potrjuje zgornjo gotovitvi, da sta LDS in SLS svoje predloge argumentirali. Zdaj, te argumente date seveda lahko tudi do navednice, ne? Predvsem z argumentom aritmetične večine v državnem zboru in ne z močjo izrečenih argumentov, medtem ko so bile opozicijske stranke pripravljene in na način prisiljene, intenzivno argumentirati in pojasnjevati, oziroma poskušati argumentirati in pojasnjevati, oziroma predstavljati, da argumentirajo in pojasnjujejo, da bi njihovi predlogi sploh postali vidni in slišni. To ob enem seveda ne pomeni nujno, da LDS in SLS sploh niste argumentirali. Se pa vse kakor niste pretirano trudili, da bi svoje morbitne argumente prikazali kot argumente. Argumenti, ki niso prikazani kot argumenti, pa so kot argumenti seveda tudi težko prepoznanje. Ker seveda v parlamentarnem sistemu ni, kot je rekel že kolega kačič nič neobičajnega ne? strankam oziroma koalicijam, ki imajo absolutno večino, se je potrebno zmočijo argumentov truditi veliko manj kot opozicijskim strankam, se pač preprosto posedujejo argumenti. Moči. To seveda ob enem tudi ne pomeni nujno, da so bili argumenti SDS in ZLSD za stranke vladne koalicije, druge opozicijske stranke ali kritične gledalce, poslušalce in bravce vedno spremljivi, relevantni in zadostni, ter bi ob enem tudi minimalni kriterij dobrim in veljavne argumentacije. Sta pa očitno obe stranki vložili veliko napora o to, da bi bili nimi argumenti pojasnila vsaj predstavljeni, ali pa prepoznani kot poskusi eh, argumentacij in pojasnevanja. No, zdaj bi sklenili tole lahko z ugotovitvijo, da čez gorej predstavljeni oziroma temle predstavljeni rezultati kažejo, da se je vredajoča koalicija v uh, letu 99, so to še EDS, SLS in DESUS, zato ker je v državnom zboru razpolagala z aritmetično večino, ki je načelno omogočala sprejetje vsakega predloga, ki ga je predlagala sama, v veliko večji meri posluževala argumenta moči, kot pa moči argumentov. Da bi takšno ugotovito, da se pač vedajoče stranke bolj poslužujejo argumenta moči, opozicijske stranke pa moči argumentov, takih in drugačnih, dobrih in slabih, ki pač ste le na analizi gradiva iz leta 1999 lahko potrdili ali ovrgli, oziroma mora biti posplošili tudi na druga leta in druga mandatna obdobja, bi seveda v raziskavo morali zajeti več mandatnih obdobij s politično različno obarvanimi vedajočimi koalicijami. Ne? Dej, jaz sam sem opažal, to pa seveda ni bila raziskava, gledajoče razpravi o v zboru v obdobju 2004-2008, da je bilo slika ravno obratna, da se je vladajoča koalicija veliko manj trudila, stvari po jasne vrat, opozicija pa veliko bolj. Ne, ampak to so seveda povsem opažanja brez številki nekih konkretnih podatkov, ne, sem se pa pred kakšnimi desetimi dnevi vrnu z mednarodne konference o argumentaciji v javni sferi v Romuniji, kjer je kolega iz Švice ugotavljal točno to, kar jaz ugotavljam tukaj, pričem je v sistem celo malo drugačen, jim ni potrebno vsega pojasnevati, ne, da preprosto stranke vladajoče koalicije stvari predlagajo in potem sporočijo predsedniku državnega zbora, da ne bodo dodatno pojasnevale, ne, ker seveda imajo drug vzvod moči, da je stvar sprejeta. E, tako da, koče ima reč to, ker v endukaj razlagam, ne, očitno nič sneto iz Iz praznega. Torej, tudi morabitnega biti sklepanja, zdaj rečemo možnega, ne pa zelo verjetnega da podarek na lastnih stališč ni odvisen od no dejstva, ali je stranka vladajoče koalicije ali ne, temveč je nekako stvar politične usmeritve, konkretne politične stranke, na osnovi analiziranega gradiva, ni mogoče potrditi, da bi lahko krkoli rekli o morabitni korelaciji med politično usmeritvijo, kak stranke in njeno rečemo, naravno imanentno usmerjenostjo k argumentiranju lastnih stališč, bi mora biti seveda analiziranje vzorod stran veliko večji in zajeti tudi druge evropske sestrične in bretrance slovenskih političnih strank. Že izhajajoči sestave slovenske vladne koalicije v analiziranem obdobju pa se to vrstno sklepanje ne zdi pretirano kredibilno, se naprimer LDS in SLS pripadata skoraj diametralno nasprotnim polom slovenskega političnega spektra, kot stranki v koalicije pa sta se glede argumentiranja lastnih stališč obnašali podobno in stavili predvsem na argument moči, ne na moč argumentov. Podobno velja za opozicijski SDS, takrat opozicijski SDS in ZLSD, ki prav tako pripadata nasprotnim polom političnega spektra, Pa ste se v željah, potrebah in naporih po argumentiranju obnašali podobno. No, seveda pa je takšna hipoteza, da se v koalicija veliko bolj opira na argument moči, kot na no moč argumentov, slaba novica za argumentacijo in demokracijo. Zakaj? Zato, ker argumentacija zgodovinsko in tradicionalno pač ni bila videna kot neka samozadostna dejavnost, ki je sama sebi všeč in sama sebi dovolj, temveč ne bi služila širšim družbenim ciljem, na naprimer napredko in širjenju demokracije. Če je nekoč res bilo tako, potem je pač v pogojih parlamentarne, reprezentativne demokracije argumentacija očitno izgubila svoja temeljno funkcijo. Če je edini oziroma poglavitni argument, ki kaj šteje, število glasov v argumentu, potem je pač mogoče izglasovati karkoli. In če je mogoče izglasovati karkoli, seveda v okviru ustavnega reda, ne, potem morebitni argumenti za ali proti temu karkoli pač nimajo velike težnje in vrednosti. Da bom kar se da jasen, nikakor ne trdim, da so bili morebitni argumenti opozicije v analiziranem primeru oziroma obdobju sprejemljivi, relevantni in zadostni in da bi bilo potrebno pred polečamo povlečamo tako radikaljen sklep podrobno analizirati. Tredim pa, da če odločitvo državno zboru Republike Slovenije ali katerikoli drugi inštitutje reprezentativne oziroma predstavniške demokracije temelijo le na aritmetiki glasov in prepuščajo morabitno diskusijo in proti argumente opozicij, Potem tudi ni smiselno tehtati morebitnih protiargumentov, vse preprosto ne štejejo. Pa tudi, če te morebitne argumente in protiargumente bi tehtali, na katere kriterije sprejemljivosti, relevantnosti in zadostnosti naj se opremo? Kriteriji sprejemljivosti, relevantnosti in zadostnosti, ki veljajo zunaj državnega zbora v segdavnem življenju, se v državno-zborskih diskusijah pogosto spremenijo. Zakaj? Zato, ker je tisto, ker v državnem zboru velja za sprejemljivo, relevantno in zadostno, ponavadi odvisno od različnih strankarskih programov in dokumentov, ne pa od, recimo, temu praktičnem modrosti, kot bi to rekel Aristotel, ali od vednosti o zunanjem svetu in vsakdanjem življenju. Od, eden, eden od možnih protiargumentov argumentov mojej trditvi, bi se morda lahko glasil tudi, da pomankanje argumentacije na zasedanjih državnega zbora še ne pomeni nujno, da v državnem zboru sploh ni nikakršnega argumentiranja. Morda pa se izdatno argumentira pri pripravi zakonodaje in nezasedanih parlamentarnih komisij, katerih zapisniki nam v tistem času niso bili dostopni. Morda res. Vendar so, kot vemo, koalicijske in opozicijske stranke v delovnih telesih zastopane v približno enakem proporcionalnem razmerju kot v državnem zboru, kar nas seveda spet pripele do prevlade argumenta moči nad močjo argumentov. No in če se zaključim, ne? posledično to seveda pomeni, da je vloga jezika in govora v parlamentarnih demokracijah globoko podcenjena. Ker je vsej zabavno, če bi ne bilo tako zelo resno in morda kritično. Če namreč je kako mesto, ki je mesto govorjene paralekselans, potem je to prav parlament. To, ko je rok prevlada nad predstavljanjem in dotemeljevanjem stališč, in pač postane središče, takore koč motor demokracije, potem bi morali biti zaskrbljeni. Hvala. No. Zdaj, hvala lepa. Zdaj bom pa kar tukaj lepo vabo naslednjega govorca. To je dr. Danilo Šuster z Filizonski fakultete fakultete v Mariboru, ki bo govoril o interesih logike in logiki interesov. Izvoli. To ne Ja, da mi imam eno težavo, da je moj prispevek v elektronski obliki in možganski, ne pa v pisni, pa se bolj zanesem na elektronsko, tako da bo nekako moral tja gledati No, v, lahko pa kar začnem, ker je čez dragocen. V, v bilu piše, da ne bi vsak predstavil, recimo, osvetljil ta tematiko, retorike, argumentacije z vidika svojega področja. No, moje področje je, sem filozof, ki se ukvarja z logiko, tudi neformalno logiko in bom nekaj povedal, se pravi, te, nekaj splošnih opask iz te perspektive. A, mogoče bi začel, ko, ko, ko ljudje ali pa znanci, ki, ki vedo s čim se ukvarjajo, me, me včasih rečejo, poglej, kakšne neumnosti govori ta politika pa poslanec pa piše novinar. To je skrejeno z vsako logiko. Pa veliko krat ni. Ne? Tista oseba samo ta poslanec, XY XY samo zastopa svoja stališče, s katerimi se ta dotični ne strinja. Ampak kakšno stališče pa ne zastopa, s tem nič na robe. Če bi si mislili enako, potem ne bi nobene argumentacije, pa tudi tega posvetane kar se tega tiče. Se pravi, tisto, kar pa je na robe, je, kaj priždajo ti, ko pridajo ta zastopanje te stališč v križ za interesi logike, ki so v vrcem interesi tega, kako zagovarjamo neko stališče. No, bom nekaj povedal o tem. No, zdaj logika, v, ne bom vas moril, preveč v enem ožem pomenu je to priočevanje sledenja posledice, kdaj nekaj sledi, neka trbitev, nek sklep. V tem širšem pomenu, ki pa nas zanima tu, na tem posvetu, ki zanima zame tudi neformalna logika, je logika to, kar je rekel Aristotel organon mišljenja, orodje mišljenja. In spet bi to zvedel na neko minimalno, pravzaprav tudi nevelika umetna zame, to je ena elementarna znanstvena metodologija spoštovanje dokazil in razumnega sklepanja, poštevanje alternativ in spreminjanje pri glede na dokazila. V, v tej neformalni logiki je to eh, lahko formuliramo na način eh, teorije, ki jo je že Igor omenjal, se pravi, eh, spre... vaši razlogi morajo biti sprejemljivi, relevantni, zadostni, včasih rešajo še, da ne smije biti alternativnih razlogov za, za nasprotno stališče, boljših alternativ. No, jaz v skladu s tem imam eno, eno SMS teorijo, skratka lahko jo po mobilnem telefonu, je zelo enostavna, glede analize argumentov pa tega, kar slišite. Najprej, kaj je sporno in čem je sploh problem, kaj pomenijo ključni pojmi, o čem se natanko govori, pa kakšna so dokazila in kaj se hote ali ne hote prikriva. No, ta logika v, v, v tem širšem smislu, se mi zdi, nuni del argumentacije ni edini od teh, kakih drugih bodo povedali drugi kolegi. Mislim pa, da bi se tu strinjal z retoriki, tukaj sta dva retorika znana, ki pravi ta spreti razpravo, pomeni pripravljeno seveda stvari iz vidika govorca. Tu se strinimo vsi. No, tole ni tako bistveno. No, žal, zdaj pa pridemo do tega, zakaj, uh, zakaj uh, se ta pravila, pa ta norma se krši. Ne? Uh, tudi najbolj razumni med nami težko priznajo, da se motijo in spremenijo svoje prepričanja, kadar se izkaže, da v temeljeni razlogi govorijo proti njim. Uh, nekatere prepričanja so nam zelo dragocena, vanja smo veliko vložili, tako kot veliko vložima včasih, ne vem, politični ideali, star avto, dolgo razmerje in jih branimo za vsako ceno, tudi, če niso podprta in ne sledijo. Ignoriramo zavestno, prezremo, nasprotno dokazila ali jih podvržamo izjemno strogi preverbi. Zdaj no, pridemo do te, do te teme zmot in teh zavajanj v argumentaciji. Odvisne so od, od, tipa, argume, od tipa argumentativnega konteksta, tudi tem bodo kaj okay, več povedali kolegi, v, v debatah imate razne tekt, taktike diverzije, preusmerjena pozornosti in tako naprej, Potem so v teh monoloških argumentih pa v rezoniranju je pa so pa zelo pogoste te napake, ki so povezane z dokazili z evidenco z induktivnimi sklepanji, pristranski vzorci, hitre poslušitve, neopoštevanje alternativ, predsodek potrditve No, jaz bom omenil, glede na to, da imam to SMS teorijo, dva tipa zmot. Prvo e, je povezan s tem vprašanjem, kaj to na tanko pomeni, In to, ki bi upozoril, da je zelo pogosto napaka dvoumnosti, nek ključen izraz nastopal več pomenih. Drugi pa, kakšno so dokazila, skratka, kot sem rekel, to zadnje vprašanje, odsotnost, neopoštivanje, prikrivanje, dokazil manipulacije s podatki in tako naprej. No, za, za prvi primer, v, v bistvu sem izbral dva primera, en je zonalni politični, drug bo notranji politični, tale je uh, tajni moj, je star, to je, če se še spomnite, je bilo nekoč mati vseh bit, tako so imenovali. Uh, to je bil poskus Iraške vlade, da bi upravičil vojaško invazijo na Kuwait leta 1990 in takrat je takratni minister izjavil. Irak je posem upravičeno priključil Kuwait svoji pravi domovini Iraku, meja med obima je umetna, potegnili pa so Britanci, v dobi kolonializma samo se je prid. Tukaj sveda manjkajo, ni težko ugotoviti, da manjkajo nekaj podatkov, najprej pogledajte vse druge meje na tistem področju, vse so, kot bi povlekel črto, tudi v Afriki, ne zato, ker so jih lekli uh, Britanci kot kolonialni gospodari. Uh, arbitrarnost meje ne more biti razlog za agresijo, ker bi tudi morala nam dati misliti o trenutni situaciji, in pa Uh, Kuwait je bil v takšni drugačni obliki samostojna državna tvorba od 18. stoletja. Dobro, to je star primer, jaz niti ni moj. Zdaj pa novejši primer, ki se pa tiče, tudi ni tako nov. Uh, je konkreten, jaz sem ga slišal na nekem televizijskem uh, debati, povolinni, uh, kakih slabih desetlet let nazaj, ampak je pa, mislim, da je posplošljiv, no kot filozof, abe zanima splošno v konkretnem, pa boste videli, zakaj sem tega izbral. Na volitvah, nizaj važno kdo, so zmagali royalisti, poraženi marginalci se pritožujejo. Realisti so kršili pravila demokracije, predvoljni kampanji so bili mediji popolnoma na njihovi strani, Realisti so si privoščili nizke odarce na račun nasprotnikov, ki niso imeli možnosti obrambe in javnega odgovora, nekakšna pravila igre vendar morajo obstajati, tudi na nogometnem igrišču je sodnik, ki zapiska, kadar igra podstane pregroba. groba. Royalisti so pa odgovorili, vi ste izgubili, zdaj se pa pritožujete, Edini sodnik so voljivci in oni so se odločili za nas. No, to je za zgled, če bi ono prvo, vseh bitk primer prikrite evidence, je ta globli, ne zadeva mogoče strukturne probleme demokracije, formalno pa zadeva dvoumnost in sicer tale, kaj pomeni sodnik, a niso so voljivci za res tisti, ki razsodijo. Ampak sodnik lahko pomeni dvoje, lahko je kot pri nogometu nekdo, ki nadzira postopek pravila, da se pač a, ljudje ne brcajo, pa, pa ne mlatijo, pa da upoštevajo pravila igre, se pravi, da poteka v skladu s pravili. Lahko je pa tisti, ki razsodi, kdo ima prav, kdo je boljši, kdo je zmagal, recimo, ne, vaš očak razsodi v enem sporu med dvema, med dvema mejama ali pa najstarejši otrok razsodi, kdo je zmagal ne, neki tekmi otroški. In seveda, pri marginalcih nastopa sodnik v tem prvem smislu kot instanca, ki nadzira predvolilno kampanjo, v odgovoru v rojalistov pa v drugem. Jasno je, da so volivci razodili v listov, ampak to je irrelevantno, ne za argument teh marginalcev. Temu se reče tipičen politikov odgovor, da prestaviš razpravo. Zdaj, ali so lahko volivci sodniki v predvoljnih kompanji, ne, to tako kot bi bil sodnik, gledalci sodnik nogometni igri, vedno bi zmagalo domače moštvo, oziroma moštvo, ki bi imelo večjo podporo, ne pa boljše moštvo. Takšna igra ne bi imela smisla. Vedno, no, če to prenesemo, vedno bo zmagala stran, ki ima največjo možnost vplivanja na volivce. Takšne volite niso v skladu s pravili, kar je bil pa ravno očitek marginalcev. Zavraljista je še slabšče, če se njih odgovor tromačimo kot te zadosovoljivci sodniki v nogometnem smislu. V tem primeru dejansko sprejemo je argument radikalov, ne? da so pač domači navjači mediji jih podparli. No zdaj, zakaj pride do, teh, do tega tipa a, a, zavajen, zmot in tako naprej? No, tu, jaz sem filozof in imam mogoče ideale, ki jih tukaj izražajo en angliški filozof. Uh, ki prav biti na tančem filozofiji pomeni, da narediš drugim delo dokazovanja, da sam nimaš prav čim bolj enostavno. Pa tudi filozofi se tega ne držijo, da ne boste mislili, to je pač ideal, imamo pa lahko. Uh, no, biti dober v politični razpravi uh, pomeni, da drugim narediš delo dokazovanja, da sam nimaš prav čim bolj zapleteno. To se mi zdi pa, da so ene uh, uh, iz uh, nekotijskega drugišja opazovanja ali pa spremljene političnih razprav. Zakaj? A, mislim, da ne zaradi neumnosti, ne? A, mislim, da logika interesov je racionalna, ampak se enostavno zavedajo razporeljavci, da, da spoštovanje pravil ne prinese točk. No, zdaj, če se zbližam koncu, ideali logike se mi v tem smislu zdijo kot ideali demokracije, spoštovanje forme in procedure demokratičnih pravil igre v smislu tega nogometnega sodnika. Zdi mi, da slabi razlogi razveljavljajo dobre pripričanja tako kot v sodnem postopku, če, če izsiliš priznanje na nedovoljen način, potem ne šteje. Uh, in tudi tista prepričanja, ki so nam draga. Uh, no, v tem smislu so interesi logike, interesi forme in procedure. Vedno, ne, ali je to na ravni atomske fizike ali pa razprave v parlamentu, uh, gre za spoštovanje dokazil, posebej tisti, ki govorijo proti nam in razumnega sklepanja, upoštevanja alternativ in spreminjanje prepričanj glede na dokazila. Zdaj, niso vsi za to, tudi to vem uh, in tudi poznam razloge. Uh, nekateri, to je prazna formalna demokracija, logika, ki jo zagovarjam, je pa projekt razvetljenstva, ki je mrtv, treba se odreči iluziji, znanosti in racionalnosti in tako naprej. Ampak, uh, tudi če imate takšna stališča, boste morali pripričati drugo stran, ampak na kakšen način, uh, če ne v skladu to mojo SMS teorijo. In če zdaj zaključim, uh, zakaj spoštovanje teh pravil ne prinaša točk, uh, zato, ker se ne splača, da bi se pa splačala, bi pa morali spremeniti standardne in norme celotni družbi, se pravi kulturo argumentacije, spoštovanje te interese logike, ne pa logike interesov. To je jaz, To je točno deset minut. No, potem je bilo povabno slednjega govordca, torej kot preborih vezih, ki prav tako prihajajo z Filozofske fakultejo in veze Mariboru in bo govoril o hipertrofiji in argumentaciji ad hominem političnem diskurzu. No, Lep pozdrav še z moje strani, tudi sam bom poskušal biti čim krajši, da ne odžiram časa tistem, ki prihajajo za mana. In tudi sam bom pogledoval, ker ne nosim stvari v možganjih kot moj predhodnik na tale displej oziroma platno pred vanji. Kako? Ali Lahko tam sedim? Ne, bom, bom stal. Mislim, da boljše. Zdaj, zakaj, zakaj bom govoril o argumentih ad hominem? Iz preprostega razloga, ker se mi zdi, da je argumentacija ad hominem v političnih razpravah izjemno navzoča in da višek te navzočnosti pravzaprav kaže na to, da je ta argumentacija zelo slaba, da je kritično slaba. Ne? Če je potem dejansko v tem populističnem, demogoškem diskurzu mm -hmm. najdemo obilico argumenta od hominem. In če drži, jaz sicer nisem tukaj dobene empirično raziskave naredil, da je teh argumentov recimo v slovenskem političnem prostoru izjemno veliko, potem bi lahko posredno sklepali, da argumentacija v slovenski politiki izrazito šepa. A, to je ena stvar. Druga stvar, a, na nek način sem se izbral ad hominem argumente zato, ker se mi zdi, da velika večina ljudi ve, kaj je argument ad hominem. To je, eden redkih, to je ena redkih znot, za katero večina misli, da je pozna vlada. In jaz mislim, da jo na nek način pozna, da je relativno hitro, bi rekel, prepoznavna in, če je hitro prepoznavna, potem je na nek način večja možnost, da se bomo vsi skupaj konsezualno strinali, da si takšnih argumentov v politiki ne želimo. Stvar sem sicer čisto obrnu in bom seveda začel Zelo konkretno, strukturno ne bom začel z za nekimi ovodjami, ampak bom začel za konkretnim primerom. A, zakaj zdi se mi kot rečeno, da je teh argumentov na voljo ne pretek, zato je bilo težko izvirati. A, in predvsem so se zvrstili v zadnjem času, se mi zdi, ravno koli polemik a, glede izbrisanih in še zlasti okoli interpelacije. Tako da bom v bistvu začel za eno, Z enim primerom za spletne strani neke stranke, v bistvu gre za stranko SDS, primerom, ki bi ga imenoval primer Ferrari. Boste tako bili, zakaj. To je ta spletna stran, zadeva neko stališče, sicer pač ne podpisano te stranke in se navezuje na to, kako bo predsednica neke stranke, ki je notranja ministrica se pravi Katerina Kvisal, zagotovila svojemu partnerju sanski posel. Zdaj, ta tekst, ki ga imate tukaj pred sabo, seveda vsebuje cel niz nekih nenavadnih predpostavk, sklepan, domnev somničen in tako dalje, seveda v tem, kako bodo za izbrisane na voljo seveda številne očkodnine, kako v samodejstva, da bodo za izbrisane na voljo številne očkodnine podpirajo odvetniški a ker je v njihovem interesu pač pokasirati ta denar, da je eden izmed teh odvetnikov seveda partner notrenje ministrice, da ima zaradi tega seveda notrana ministrica nek oseben interes v izdajeno odloči izbrisanjem. in da je seveda končni cilj tako rekoč, ali pa eden izmed teh motivov, zakaj to počne, da se skriva skratka dejstvu da bo ta sijanj zaslužek pripeljal do tega, da se bo notranja ministrica kupila nov Porsche ali Ferrari. Ne, piše tam spodaj, prav mogoče je, da se je že ogledala novega Porsche ali Ferrari. Ko bom zdaj pokazal, se mi zdi to tipičen primer, sicer malo kompleksne argumentacije, katere osnovna predpostavka, je pa tipična diskreditacija od hominem ki se pa skriva v tem končnem, končnem a, ne, delu tega sekvenčnega sekvenčne izpeljava. Skratka, a, mislim, da sem te stvari zdaj že na nek način pojasnil, ne. se pravi, a, osnovni problem se mi zdi a, v zvezi z argumentom od hominem in namreč tem, da, čeprav velika večina misli, da ta argument pozna, vendar le težko prepoznava takšen argument. Zakaj? Zato, ker argument ad hominem običajno razumejo ljudje, ko žalijo argument. Ne? Kot argument, v katerem je neka oseba napadena. Soda pa obstaja, pisa nekih drugih tipov argumentacije ad hominem, ker to ni tako zelo jasno. Ne? Tako da v bistvu se nam dogaja argumentacija ad hominem na bistveno Širši, v bistvenu na širših dimenzijah in na večni vojih, ne da bi se tega na nek način tudi zavedali. Zdi se mi, da je ta primer, ki sem ga navedel, primer ene takšne argumentacije od homenu. Zdaj, kaj smo imeli tukaj te trditve? Že prej sem jih na nek način naštev. Ne? Se taj odloč izbrisanih vodi do množičnih odškodnin, množičnih odškodninskih zahtevkov se veselijo odvetniške pisarne, ena od teh je vlasti partnera ministerstva salove. A odvetniška pisarna Mira Senice za nislivo računa, da je bodo izbrisani izbrali iz to samo citiram, kar je pisalo na tisti prejšnji stranji. Preprost izračun pa kaže, da bodo odvetniške pisarne zaslužile med 75 in 90 milijonov evrov, kot nekdani odvetnica in partnerka se ministrica zaveda možnost sijajnega zasluška. in prav mogoče je, da se je že ogledala novega poršeja ali Ferrarija. Kaj je v bistvu končen posrednji sklep te izpeljave? Je samo en. Da kristalovi ne smemo verjeti pri njenem a, torej početju, ne, kot ministrice, pri odločitvi, da reši problem izbrisanih, ker jo ne vodijo visoka moralna načela, tamo če gre za osebne materialne ali celo avtomobilske plehke interese. A, Skratka, to je tip a, argumenta, se mi zdi, ki se sicer imenuje za okolični argument ad hominem oziroma ad hominem circunstance, circumstantial ad hominem argument in tako dalje, ki ima običajno obliko takšno le. Oseba A trdi x, oseba B pravi za osebo A, da trdi x, ker je njen interes, da trdi x, ne, se pravi kupiti si Ferrari, torej je trditev x napačna. Ali oseba A trdi x, oseba B trdi, da so okoliščene A-ja tiste, zaradi katerih ta trdi x, torej je trditev x-a napačna. Čim je za napačnost enega takega argumenta, ne? ali pa recimo sugeriranja bi rekel argumentacije, ki napeljuje na ad hominem, če upoštevamo, da veliko krat pač seveda argumentov ne najdemo v tej lepi, strukturirani obliki z, indika z očem indikatorja in tako dalje. Ide je o tem, da seveda nekogaršni interes oziroma okolišče ne nima vpliva na resničnost ali neresničnost neke trditve. Ne. Če tudi bi oseba imela interes ali motivacijo, da nekaj stvari, to ne naredi neke trditve ali ugotovitve za resnično ali neresnično. Ne. Um, Seveda veliko krat v nekih okoliščinah takšna motivacija in interes je indikator za noznošnost tega interesa ne, uh, in motivacija, ampak na nek iz konteksta lahko vidimo, kdaj se to dogaja in kdaj se to ne dogaja. Ne. Če je neka firma, ki proizvaja cigarete, trdi, da kajene ne škodijo zdravju, potem je očitno ta argumentacija motivirana z nekimi privatnimi a, interesi te firme, da bi sodelo prodali čim več cigaret na, kaj podobnega. Ampak v osnovi okolišnji argument na nek način, če naj tako rečem, a, kulpabilizira neko osebo za neko okoliščino a, in zaradi te okoliščine potegne končni sklep, da to, kar trdi ta oseba, pač ne more držati, ker je ta oseba v tem smislu motivirana za nekim interesom ali iz neko okolišče. recimo, to imate ena ilustracija, Janes pravi, da velja 2 plus 2 je 4, to da on, Jane se je tranzicijski levičar, torej ta tradito ne more biti resnična. Eh? Um, a, kot rečeno, je teh argumentov od Hominem velika, um, Douglas Walton recimo omenja, tele štiri in celo več argumentov, tale klasični ad personam, klasični argument ad hominem, ki je ta, ki želi žaliti ne, in diskreditirati neposredno nasprotnika, se ponovadi imenuje za ad personam argument ali etotičen argument, ker poskuša na nek način apelirati na to, da je značaj, da je značaj tega, ki nekaj trdi a moralno pokvarjen, da je značaj ministrice Kresalo je moralno pokvarjen, v bistvu se je spustila v obozi z izgrisanimi samo zato, ker ima ona na na Ferrari. Uh, drugi je tale okoliščine, kot rečena, potem imate recimo pristranjski argument od hominem, zastropitev vodnjaka in tako dalje. Uh, tule bom še malo nekaj povedal pro domo Suha, ker smo pač filozofiji, uh, tule v perpresežnju številu in tudi filozofiji se pa z argumentacijo največkrat ukvarjajo. Uh, še en primer, zelo konkreten. Ne? Uh, kako je lahko biti filozof taka napačna okoliščina? Daj, kako je lahko filozof tarča tega od hominem napada? Ne? Tukaj imate samo nekaj citatov. Evo, ne? prvi je bil zelo takšen septomalem septembra 2004 iz rečeja stranijane Pred Janše. Predvolitvanji Ne? žal se ne spomnim točno na kaj se je o, o, o, nanašal tisti prvi del, ampak pravi, to bo odločilo v Litve, ne pa frustrirani filozof, letelo je na Slava Žiška, ki veste, je pač potem sicer malo frustrirajoče, zares odreagiral po volitvah in tako emigriral v Argentino. Um. Ampak dobro, ne? ali pa recimo, ko je bila to odaja predvajana, slovenska opozicija zahtevala v pogodbe s patrijo, je dejal, Janis Janšo namreč, in dodal do upa, da so jo pravniki ne filozofi. To je bilo 9. septembra lani, v okoli afere Patria, takrat se je nekako razplantila in tako Sprej, imate znova neko asociacijo, Kiva, ki pravzaprav van iz tega diskurza razprave, na nekakršnega koli, pravzaprav, političnega oglašanja v parlamentu, izključi filozofe, zato, ker so filozofi. Ljudi, ki so filozofi, zato, ker so filozofi. Ne? Ali pa še nekaj bolj svežega, tako pa bo sedaj ta ministroval filozof, ki je znan potem, da je kar 19 let potreboval za pridobitev univerzitetnega naziva, res so slovenskim študentom. To je rekel Jan na spletni strani SDS po imenovanju ministra za visoko šolstvo. Ne? Tukaj bi lahko debatirali, ali je tista omenba filozofa arbitrarna, jaz mislim, da glede na druge v kontekste seveda, da ni, ne, da je v bistvu podana kot ta žalitev, ne, V smislu, kako je mogoče, da ministrstvo za visoko šolstvo vodi filozof. Ne? Kako je mogoče, da filozofi v parlamentu, poslanci debatirajo ali pa tudi ne, debatirajo neke pogodbe, ne? Kako je mogoče, da Se v predvolilne kampanje spuščajo frustrirani filozofije. Skratko imate, je to tipično ne, uh, okoliščno diskreditacijo nekoga samo zato, ker je filozof. Ne? Še en primer. Čepar, čeprav minister Golovič veselo govori o novi politiki, to je te dni, ne? te dni na spletni strani SDS, se ga slovenska javno spomni tudi po dolgoletnem študiju filozofije, ki ga je krono zaposlitvijo v Ultri uh, in tako dalje. Vsak lahko na spletni strani zavoda, republika Svne za zaposlovanje preveri, koliko podjetij v preteklosti in koliko jih danes išče profil filozofa, z dolgoletnimi študijskimi izkušnjami delo na področju informacijskih tehnologij. In tako dalje. Skratka, namiguje se na, kako narečemo, klientelizem uh, sedanjega ministra, zakaj? Zato, ker podatki iz zavoda za zaposlovanje kažejo, da je vsak dober in bošten filozof v ne? in bi moral tam na Zavodu tudi ostati. Ne? Tako da v bistvu, kakorkoli obrnete, a, a, kakorkoli obrnete, je samo dejstvo, da ste filozof za vas kompromitirajoče. Z ust, se pravi pr prvaka opozicije, ne. Janis Janšu. Tukaj malo vračam žogico Igorju Žagorju, ki je ugotavljal, da je vedno koalicija tista, ki uporablja argument moči in je opozicija v funkciji, da moč argumenta. Evo imamo opozicija, imamo opozicijsko SDS, poglejmo njene argumente, koliko so vredni in to je to. Ne. A, nekaj hitrih teza, razmislek ob koncu, ne, so naštete, so spekulativne, so zelo subjektivne itede in, in so danje že bile izrečene. Če želimo razumeti politični diskurz, se treba analizirati tudi z vidika kvalitete argumentacije. Argumentacija slovenske politične diskurze je dramatično slaba, bi rekel, na kar kaže prav presežek na at home in na mrak argumentov, to bi se da mora empirično dokazati. Argumentacija na trenutke preprečuje normalno politično razpravo, politično mišljenje, posledično politično odločanje in končno tudi stanje demokracije. Ta argumentacija kaže v neko prevladujočo naravo, zdi se pretirano in izrazito osebno konfliktno obarvana, temelji na diskreditaciji, na diskvalifikaciji nasprotnika, veliko krat je povezana z iskanjem skritih povezav in teorij za zarot. In kot že že rečeno, tako meni mena, najbolj hitro prepoznavnih za zato ima določeno antirecidivno pedagoško tako rekoč, vrednost za množice in politike, kar pomeni, da bi najhitreje smeli upati, da bodo državljani zaradi ne lažje sprejeli odločitev ali se bodo pustili voditi tistim, ki argumentirajo slabo ali tistim, ki to počnejo dobro. In še čisto za konec, neko že ugibamo v tem, kako dobro argumentirajo poslanci oziroma politiki in kje se učijo te obrti. Poskušal sem najti kakšen podatek, enega sem našel, to je iz portreta Branka Grimsa v dnevniku 7. juni 2008 in govori o a, Branku Grimsu. Ne. A, citiram, novinarko, miro petek pa dejstvo, da, Grimso, da Grimsa opozicija ne vara, A pripisuje zmagam poslanca SDS v retoričnih spopadih. Da je Grims dober retorik oziroma da zna nagovoriti svojo publiko, v opoziciji ne zanikajo. Grims nam ob tem zaupa, da je skoraj deset let v SDS vodil izobraževanje v retoriki. Toliko o tem. Hvala. Hvala Na argumentatorju, kot je načel, je tisti, ki <gud> ima prvenstvo, tako imenovani valjar argumentacije, če lahko rečemo, da postimo to, da imamo v diskusiji. Pred naslednjega govorca pozval v mikrofon in da še enkrat spomnite, ste na tropeh prijavnice, diskusije, in jaz nisem pravno rečeval, da bi bilo tako narudno, če ne bi imel nobene v koncu svetovnega Torej, naš naslednji govori, recimo, doktor Reul ki prihaja s fakultet v Ljubljani in bo govoril omeja argumentacije in razlavi v etičnih in političnih razpravah. Prosim neko. lepo. pozdravljeni. Sem prvič v tem prostoru, ne vem, če bomo še dajkačno priložnost, Zdaj ne vem, če bomo pretjerano uspešno izkoristil. Uh, za filozofe smo zašlišali, kaj si mislijo o politiki, o nas in jaz sem pre... kar dosti pričam, da ne bomo spremenili mnenja. Tudi s tem nastopam. Uh, ampak vendar poskušamo, kar se da. No tisto, kar sem hotel jaz opozoriti, najprej moram reči, da uh, namenoma nisem pripravil nobenega displeja in nič takega, kar menim da je bolje poslušati in misliti, kot pa gledati. To je ne? nekako izključuje mišljenje se mi zdi. Jaz zelo redko nas uporabljam tole aparaturo in eh, razen takrat, ko te gre za kakšne formule, ne? s tem vas pa ne bom morjel. E, go govoril sem, govorit nameravam nekaj malega, samo o mejah, argumentacije, razlage in podobno v etičnih in političnih razlagah, razpravah, pardon, e, namreč dostkrat pridemo do zagat v argumentaciji tako vsakdanem življenju, znanosti, politiki, kjer ko se zdi, da se končana na nasprot, se postavlja stranine nasprotne, brigove in konec. Zakaj do tega prihaja in kako morda, eh, lahko, kako lahko delujemo dalje? No, predvsem najprej je tukaj en argumentativni faktor, pravzaprav logičen, da je v resnici tako, da se ne da o vsem argumentirati, ne da se vsega dokazati, ne da se vsega razložiti. In to se vede zaradi ne zato, ker je naše znanje premehno, ali pa ne samo zato, ker je naše znanje premehno ali naša možda prešibka, prešipka, temveč zaradi načelnih razlogov Kaj ti argumentiranje in podobno je finitni postopek, ni neskončni postopek. O tem je pisal že Aristotel v različnih svojih spisih. Argumenti se odvisni od trdnosti, premis in od pravilnosti sklepanja. Prav tako znanstvene razlage oziroma sploh razlage in dokazovanje. Vse to je odvisno od trdnosti, premis in pravilnosti sklepov, ki jih se vsebuje. Če pustimo za sedaj ob strani vprašanje pravilnosti sklepanja, kar je seveda velikokrat uprašljivo, nam ostane trdnost premis argumentov. Običajno gre tu za resničnost premis ali pa vsaj za splošno sprejemljivost oziroma splošno veljavnost premis. Ta seveda ni zagotovljena vnaprej. Zato nas naši oponenti v razpravah v argumentaciji, lahko pozovejo na to, da katere od svojih premis posebej upravičimo, posebej tiste, ki se jim zdijo najbolj sporne. Včasih je problem že v tem, da premise, ki jih uporabljamo, niso bile jasne, da so le nakazane in jih moramo še le jasno izraziti. In potem, ko jih raz jasno izrazimo, se tudi izkažejo njihove šibke točke, In tako smo pač prisiljeni, da gremo za argumentacijo dalje. Iščemo nadaljne argumente v prid teh premis. Seveda ti argumenti slunijo na novih premisah, ki morajo biti vsaj tako trdne, kot so bile predhodne premise, sicer padamo v rigo vedno šibkejših argumentov, ki ničesar ne dokazuje, več nas le blamira pred možnimi oponenti. Pa recimo, da smo zgradili za katero od svojih prvotnih premis nov sklep, ki da trdnejših premisah, kot je bila tista, ki jo skušamo obraniti. V tem primeru dobimo nov, dodatni argument, a seveda tudi tu sta lahko pokaže kakšna šipka mesta našim oponentom. Oponentom se zdi, na primer, katera od teh novih premis zopet sporna. In v luči podane kritike smo prisiljeni iskati nove argumente za njo, in ti argumenti bi morali sloneti na še trdnejših, recimo resničnejših ali bolj splošno sprejemljivih premisah. Zdaj pa je seveda vprašanje, kako dolgo lahko gremo s tem postopkom ali lahko gremo v neskončnost. Aristotel in drugi klasični autvira argumentacije menijo, da ne. Veriga argumentov se mora nekje zaustaviti. To je v argumentih, katerih v ne bi bila dokončna, ali pa se vsa, prav tako jasno pokaže, da preprosto ni dobrih argumentov za določenje trditeve. in Tukaj je konec razpravi. Ali imamo dober argument, ki se konča z načem, ki ga odkoda ni mogoče iti več nazaj, ali pa se preprosto pokaže, da neko trditev ni mogoče ubraniti more biti na, eh, alternativna neskončna veriga argumenta, eh, namreč ne bi bila argument za ničesar, saj ne bi imela svojega začetka, torej ne svojih začetnih premis, potem pa tudi ne bi mogli dejati, da smo karkoli sklepali. No eh, Povedano je še posebej pomembno za etične in politične razprave, To je razprave, ki so običajno močno vrednotno in ideološko ne bite. Namreč zakaj. Če govorimo o stvarnem svetu, o takovanih dejstvenih stavkih, je tiha predpostavka, da je svet ena koherentna, logično koherentna celota. In predpostavka znanosti je, da torej, če gremo za argumenti dovolj daleč nazaj, vedno pridemo samo do dveh variant. Ali pridemo do dobrega argumenta za neko trditev ali pa pokažemo, da takega argumenta ni, oziroma, da je dober argument za na nasprotno Konec. Etiške in politične zadeve vžal niso tako ko konsistentne. Obstaja nam reč množica različnih stališč, ki so lahko med sebojno koherentne, znotri sebe pa razlikujejo se od druge skupine stališč, vrednoti in načel, ki so prav tako notra nekoharentne. In tako je čisto možno, da je argumentiranje v etiki, politiki oziroma vseh vrednotnih razpravah pripelje po verigi argumentov do nekega zaključka in pričemer ne pride do končnega sklepa ta argument je dober, ta argument je slab, ampak ste obe verigi argumentov dobri, argumentativno vredano. In tako se nam zahko zgodi, da oponentom v razpravah preprosto zmanjka nadaljnih argumentov, ker vsi izčrpajo preko najboljše argumente in ostanejo vsak pri svojih najtrdnejših predpostavkah. Na to je opozoril Ludvig Wittgenstein, izjemni filozof jezika 20. stoletja, ki je ugotavljal, da se argumentiranje po poti iskanja razlogov, dejanj ali vrednotnih sodb razlikuje od iskanja vzrokov. Iskanje razlogov je podobno navajanju motivov za neko dejanje. In tu nam sveko prej zmanjka motivov in se znajdemo pred poslednjim ali prvim ali najvišjim motivom za kakšno dejanje, iz katerega preprosto ni več mogoče iti. Podobno nam lahko zman, neenkrat zmanka razla, razlogov tudi v vrednotnih razpravah in ostanemo, kot on pravi preprosto, brez razlogov. Delamo dalje brez razlogov, medtem, ko je iskanjem moribitnih vzrokov, to je pa seganje v naravo, v načelu neskončno. Sklicevanje na moralna načela, norme, obveznosti pogosto deluje v razpravah kot poslednji razlog za dejanja, Kajti običajno s tem želimo poudariti nekrob smislenih razlag dejanja v določeni situaciji. Če bi kdo ustrajal pri tem, da moramo razložiti ali utemeljiti tudi to, zakaj se nekakter drži nekega moralnega načela, zakaj sledi kakšni moralni zahtevi, potem bodi si ne gre več za razlaganje ali utemeljevanje dejanja, več na naprimer, za teoretsko razpravo o tem, zakaj se drži določenih moralnih načel sploh, ali pa morda celo za sum, da akter sploh ni dejansko moralen, temveč iz za njegovih domnevno moralnih načel in obvesti, čijo drugi, morda nezavedni vzroki ali celo povsem nemoralni razlogi in tako dalje, ko smo prej slišali pri ad hominem argumentaciji. Toda, to so na nek način situacije, ki segajo izven obsega regularne argumentacije. Niso nekako norm, niso tisto, kar pritiče temu, če mor bi rekli, logosu argumentacije. Če naprimer nekdo spontano pomaga slepcu iti čez cesto, je verjetno povsem dovolj, če ugotovimo oziroma če nam sam pove, da je to storijo zato, da pomaga človeku v stiski in ni treba, da to še posebej utemeljuje dalje. Ali da skušamo njegovo pomoč razlagati s kakšnimi drugimi vzroki, naprimer s kakšno psihoanalitsko razlago nezavednih gonil njegove pomoči. Takšne, v tem primeru vzročne razlage, lahko teda delujejo celo kot izredno amoralne, saj slušajo, skušajo po vsej sili spodkopati moralno avtonomijo akterja. Seveda so vedno moč, mo, mogoče izjeme od tega pravila, kaj te, kot po vsotu življenju tudi v presoji dejanj in moralnih razlogov ni ostrih maja med pristnim sledenjem moralnim načelom in povsem instrumentalnim zasledovanjem zasebnih ciljev in vlastnih koristi. Na, na mesto navajanja izredsnih moralnih razlogov, naprimer moralnih obveznosti, načel in norm v argumentaciji, je vedno mogoče, da se sklicujemo na kakšno drugo podobno obliko razlogov, ki pa tako kot moralni razlogi podajajo neke vrste rop razlag ali rop argumentacije v določeni okoliščini, in ki, kjer nima več smisla, da gremo dalje. Ne? Takšno vlogo igra na naprimer tudi sklicevanje na dobro voljo akterja, na to, kar ima rat in kar nima rad. Naprimer, da nekdo pomaga beguncu stiski, Če bi ga kdo vprašal o razlogih za to dejanje, bi morda odgovoril, da to počne zato, ker rad pomaga ljudem v stiski in ve, da begunec potrebuje zato čišče. Ta razlaga, ta argument je v običajnih okoliščinah povsem dovolj. Seveda je mogoče, da iščemo tudi tukaj kakšne nadaljne razlage za to, zakaj ta oseba rada pomaga ljudem v stiski in časih je že tako da tudi takšen altruizem morda prikriva kakšno hudo osebno hibo ali potlačene stiske, ali osebne manke in podobno in podobno. Vdaj je v normalnih razmerah povsem dovolj, da se zaostavimo na tej meji. Dokler nimamo kakšnih dodatnih informacij o, na primer, osumljivem izvoru, izvoru altruizma te osebe, preprosto nismo upravičeni do suma v iskrenost njegove pomoči in pa sprememo podani razlog kot možen poslednji smiselni razlog njegovega dejanja. Za etiko, ki raste iz teh spoznanj, je značilno, da se moralna načela uveljavljajo pretežno kot neke vrste ozadne premise celotnega spleta dejan posameznika v večživljenskih situacijah ali kot neke vrste implicitna pravila za presoja pomena dejanja v okviri širše zastavljanja racionalnosti dejanja. Ja, ja, Izredno sklicevanje na moralna načela in njihovo povdarjanje je torej preizjema kot pravilo. To pa zato, ker, je, ker moralna načela omogočajo oblikovanje razlogov saj praviloma, ne pa, da so sami same po sebi že razlogi dejanja. So nekaj takega kot pravila sklepanja v logiki, sklepe sicer oblikujemo v skladu z pravili logike, le redko pa ta pravila izredno priblikujemo v zakone, ki nastopajo kot premise v sklepu. No, in zdaj tisto, kar me pa z tem bi pa zaključil, kaj pa se zgodi? Če pridemo v toko, recimo etičke, političke sprave do tega, da dve strani v toko argumentacije pridete do nasprotujočih, se tako bi rekel, do končnih razlogov. In preprosto, kaj po tem? E, recimo pride do tega, osebe se sklicuje na različna, medsebojno neuskledljiva, moralno, etična ali politična načela in ne more priti več do argumentativnega sporazuma med njimi na načelni ravni. Takšno stanje je najprej močno odvisno od konteksta razprav, od tih implicitnih predpostavk, ki jih sprejemajo vsi ali večina udeležencev in jih pogosto ne formulirajo izredno. primer, eno je razprava o sprejemanju beguncev, druga je razprava o integriranju beguncev v družbo, to sta dva različna konteksta. Le redki so primeri, ko za kakšne udeležence razpravi določena etična in politična načela veljajo resko dokončna, nasprotja so zares nesprejemljiva, nepresegljiva, ne pardon, ne. in jih nobena nadaljna sprememba konteksta ne more več omajati. Zlasti v politiki ni tako, naprimer z novo vlado in parlamentarno večino se nenadoma zdijo nekateri dostedani, nepresegljivi spori preprosto irrelevantni in nenadoma lahko rešljivi. Poprej domnevno dokončna stališča pa postanejo predmet pogajam. spremeni se celo ogrodi argumentaciji. Zato se moramo v okoliščinah, ko se naprimer politični razpravi soočijo medsebojno nepomirljiva stališča in argumenti, vprašati najprej koliko in kako so ta stališčen argumenti odvisni od tihega implicitnega konteksta razprave, ki je odvišno širše politične, kulturne, ekonomske situacije v družbi. Uh, za ostrovanje na obračunavanje med nasprotniki, se vede, je tukaj vedno, kako bi rekli, najlažja pot, pogosto se to zgodi. Vendar ni edina pot, ker morda obstaja napornejša, daljša pot pogajan in iskanja razumnih kompromisov ki poteka v, v, v, kot poskus sprememba konteksta razprave, konsezualna sprememba konteksta razprave, ki bi omogočil nek sporazum. Naprimer sprememba iz razprave o ciljih in vrednotah v razprava o tem, kako doseči nek razu, razumen kontekst, konsens. Ta pot predpostavlja skupno ugotovitev udeležencev, da se pač v nečem ne ujemajo in tega neujemanja na načelni ravni pač ne morejo preseči. Temu rečemo, agrito to not agree strinjanje da se ne strinjamo. Zato pa se morda lahko sporozumajo na kakšni drugi ravni, naprimer na ravni razmislejko o tem, kaj lahko dobrega, kljub razlikam, storijo za občestvo, Da bi bilo to možno, to je, no, s tem bom končal, morajo diskutanti postopati čim bolj racionalno in konstruktivno. Pustiti ob strani svoje emocije in druge motive. V tem primeru lahko vsaka strana razpravi jasno formulira svoja stališča in svoje argumente, kar pri k iskanju razumnih kompromisov ali vsaj k gojenju medsebojne tolerance. Laže nam te daj, sporočajo drug drugemu tisto, kar je sprejemljivo za vse in kar ni morda sprejemljivo za nikogar. Seveda o pogoju, da diskutanti ohranijo medsebojno spoštovanje in odgovornost za svoje individualno in skupno početje. Hvala lepa. Hvala lepa. Jaz bom predstavil niz zgodovinskih izrekov, izjav, se pravi izjav, ki so bile resnično izrečene in bom skušal v komentarju k tem izjavam razviti svojo tezo. Mene ne zanima, so izjave resnične ali neresnične, ampak me zanima, zakaj so učinkovite. Skratka, če prikažem to z primerom Ferrari, ki je duhovitega upelil kolega Vezjak, ta, ta, ta niz izjav, ki ga je predstavil kolega Vezjak, ni korekten, je celo zelo verjetno neresničen, In je prav zagotovo irrelevanten za vprašanje, o katerem razpravlja, kajti tudi, če bilo vse tisto res, kar tam piše, to ne bi bil argument proti izdajanju odločb izbrisanim. Vendar pa je učinkovit. In to je tisto, kar je zanimivo. Zakaj je učinkovit? Zato, ker se naslavlja na en zelo zanesljiv afekt in to je socialni resentiment na to, da splošna toleranca ne tolerira več obstoječih družbenih neenakosti in da zlasti ljudje ne prenesejo, da je dostop do pravice odvisen od premoženjskega stanja, kar je ena izmed redkih ustavnih določb, katero bi se javno mnenje strinja, namreč enakost pred zakonom, ne glede na osebne okoliščine, vključno s premoženjskim stanjem. Predmaknil bi tudi razpravo iz tega, kar so govorili predhodniki moji, ki so eh, razpravljali o nestrinjanju, eh, jaz bom razpravljal o konsenzu in o strinjanju, namreč nestrinjanje je teoretsko zanimiv problem, eh, Konsens, o katerem pa bom govoril, je pa realno obstoječo stanje. Eh, prvi primer je izjava eh, navedenega govorca, ki zadeva izbrisane in ta izjava minimizira problem, govori, če je res, da je pri izvedbi prišlo, če je pri nekaterih prišlo, če se je komu zgodila krivica. Na, to je, na ta retorični postopek ki je odgovoril Mateoš Škrivic in je pri odgovoru, ki je upravičen, uporabil izraz zavajate, zavajate javnost. Kaj ti? Ni res, da, da moramo pregledati, če se je komu zgodila resnica. Mi vemo, imamo ugotovitev, da se je vsem zgodila resnica. In zakaj, koli, zakaj gospod Krivic lahko uporablja izraz zavajanje, ta, ta sicer slabšalni izraz te, v, v, te, v tem primeru upravičen. Zakaj? Zato, ker je govorec peterle kršil nekaj, čemur francoski jezikoslovec Osvaldi Ducro pravi, pravi zakon izčrpnosti, ameriški analitični filozof Paul Grais pa temu pravi maksimak kvantitete. Namreč, če jaz si sposodim avto in ga vrnem pa rečem sem odbijače, bo tisti, ki mu to rečem, razumel, ni se zgodil nič hujšega kot, da sem podrsal odbijače. Skratka, obstaja neko implicitno pravilo, da se da najhujša informacija ne? in da se ne da da se informacije ne dozira, da se da tisto, kar naslovnika najbolj, najbolj eh, eh, zanima. Eh, kar pomeni, da eh, je govorec Peterle na začetku uporabil nekorektni eh, diskurzivni postopek. Zdaj, tisto, kar pa mene zanima, je pa, da Peterle kratik krši Diskurzivno pogodbo, implicitno pogodbo in hrati opozarja na, na nekaj, kar mu se suje celoten, celoten manevr, za če je, komu se je zgodila krivica, če so nekateri prizadeti, kajti on govori o ustavnem sodišču v istem nizu izjav, kar pomen, da sam upeljuje protislovje v, v, v, v svoj govor. In to je tisto, kar me zanima, ne samo, da nekorekno argumentira, ampak tudi sam daje elemente, s katerimi je mogoče to nekorektno argumentacijo podred. In da ne bi komplicirao se jaz na preprosto hipotezo, namreč, da računa govorec na to, da splošno bravstvo dnevnika v tem primeru ne pozna sodne obločbe ustavnega sodišča, da se ne spušča v neke detajle, v neke subtilnosti, da torej se ne spušča v tako imeljane podrobnosti. Ne? Ampak kaj s tem, ta hipoteza je verjetno resnična, ne? ampak kaj s tem doseže ta govorec, ki jo tako eklatantno prakticira v tem primeru? On loči diskurs ustavnega sodišča, s odno odločbo, od svojega političnega diskurza on loči politično polje od tako imenovanega strokovnega polja. Ne samo, kar pomeni, da govorec Peterle, čeprav zelo slikovito in drastično, vendar le prakticira samo eno, eno um, potezo, ki je folklorna poteza slovenske politike, namreč in ki je celo vrednota te politike, namreč ločitev strokovnega od političnega. In jaz mislim, da to velja, ne glede na strankarsko pripadnost. Tukaj ima ste primere, tukaj ima ste primere iz, iz ene stranke, ki ni Petroletova, ne, slovita izjava, ki je postala del slovenske politične folklore, ki se je večkrat ponovila, enkrat kot vaši naši in drugič kot naši vaši, ne, ampak ne, ne gre samo za ločitev med stroko in politiko, več gre tudi za depolitizacijo politike same. In to je naslednja zanimivost, da če hočemo depolitizirati stroko, moramo hkrati depolitizirati politiko oziroma v tisti točki, kjer se politika stika sa stroko, ta politika ni več politika. No in ta, to stališče je že bilo deležno kritike, tukaj imam masnakov komentar iz dnevnika, kjer temu reče neumnost, to imenuje za slabšalo besedo neumnost in eksplicitno pravi da gre za depolitizacijo, depolitizacijo politike, to kar ima ste spodi v tretji vrstici od spodaj. No, ampak Sintezo depolitizacije politike in ločitve stroke od politike je, pravzaprav, je pravzaprav podal govorec Pavle Gantar v tretjem citatu, ne, ko ste hkrati depolitizacijo, depolitizacijo stroke in omejiti politizacijo ne, in depolitizacijo politike v uh, naslednjem citatu. In kot vidite, te vaši naši so se uh, pojavili že uh, v leta 2007, tako da niso pa horevizovno. Uh, Zdaj pa, če je tako, da je trebalo ločiti politiko od stroke, prepustiti stroki, kar je strokovnega, če je treba hkrati depolitizirati politiki in torej vzeti politiki tisto, kar je njenega, kaj še ostane politiki? In en odgovor je dal predsednik Državnega zbora nedavno, tukaj ne dajem njegove izjave, ker mislim, Dubuče čeprav je več, to ponovil, ampak daj, tist, na tist konferenci dajem prenos, novinarski prenos, kar je ravno tako javni diskurs. Skratka, tisto kar ostaja politiki je politična ekonomija afektov mi bomo naložili s trokovnjakom, da najdejo srednjo pot med obžalovanjem in obsodbo. Obžalovali bomo antifasištični boj, obsodili bomo povojne poboje, eh, po skratka, v nasprotju s splošnim prepričanjem bomo povedali, da je nas v Sloveniji zmagala Bela Garda, če želelijansko, pa vsaj eh, moralno. No, eh, skratka, eh, pastit, Jaz vam pripovedujem še slabše novice, kot eh, kolega, eh, kolega Žagar. Ne? Kaj ti? Zdaj, eh, ugotovili smo, da obstaja konsenz in ugotovili smo, da vsega dostaja politika je manipulacija z afekti. In če gremo nazaj na, go, eh, na izvernega iz govorca, od katerega smo, smo začeli in pri katerem bomo končali, bomo videli, da je posejal svoj govor z afektivno nabitimi na elementi, prvinami kot so agresorji, tisti, ki so zapustili, ki so špekulirali, celo od zunaj je slušalna hudina, ne. Skratka, maste tisto, se mora se reče, semina probacio, probacionis, ne? govorec mora posejati nastavke za svojo argumentacijo po celem govoru, že v naraciji, v prikazu stanja, in so tukaj, ta, ta, ta semena argument, argumentacije je patos, je afekt, Ni, niso racionalni elementi. Ne? In in skjeri elementi so, na en stran lojalnost države oziroma sum zvestobe države, napad na državo, drug tip argumentov je pa etničen, on popolnoma naivno govori se, jaz sem brijat od Srbov, svetega Sava kliče na pomoč, ne, ne, a veste, on vidi problem izbrisanih kot etnični problem, kar je neverjetno, ne. In skratka, etničnim problem problem, zavod, če obremenjen z afekti in to seveda po možnosti negativnimi. E, skratka, moj sklep je ta, da zapora polja politike, to, kar je pre nas dejansko stanje, da e, ideološki aparati države, se pravo občila, plus e, politični aparati države, se parlament in vse, kar spada zraven, so zaprto polje, kamarno noben ne more. Ta zaporja zapora povzroči posledečno zaporo polja javnega govora, če so pisi pišejo samo o politikih, ne? pa eventuelno o revizionistični zgodovini. Ne, ne dobite, ne, takoj objavijo, da je šel zbornik, kjer se je Rožbena rekabilitera, ne objavijo pa zbornika, ki so ga izdali sindikati leta 2008 o stanju delavstva recimo in prekarnosti in tako naprej. Ne? Tega še na benji mogoče radi to den, no, da ne bom, bom krivičen. In znotraj te zapore imaste manipulacijo z, z afekti. Kaj to pomeni? Maste državno strankarsko naumje znotraj njega pa, a, a, pa a, manipulacijo z afekti. Ne bom povedal, na kaj to spominja. Ne? Ker bom pustil malo, da se to slošal skleba. Ne? Skratka, a, Kot je kolega Žaga rekel, prinašamo v slave novice, ne? ampak ne zaradi tega prinašalca. Pravno kot neko črnce. Hvala lepa. Na, to je zelo zanimivo. tudi meniti, da je to naslednji prisilev, ki bo govoril o čustvih, o argumentaciji in o retoriki. In sicer nam bo o tem govorila Marijska Smedlina Gartner, ki je tudi filozofska in kot je to Marija. Lepo zdravo, zdaj drži je uvod v mojo temo, hkrati... Krati, zdaj v vprašanje, ki sem poslušala, kaj točno so moji predhodniki govorili, k tem so se dotikali, sem se predvsem zastavljala vprašanje, kaj te a potrebujejo, torej aktivni politični vkateri, potrebujojo argumentacijo ali ne potrebujejo. Kako je z retoriko? Ali argumentacijo retoriki ali ne? Poznavanje slabe retorike ali nepoznavanje slabe retorike? Torej, to so vprašanje, zato ima našla na čisto elementarno, raven. Še posebej zaradi tega, torej v prfanih se zastavljajo, še posebej zaradi tega, kar lahko vidimo dan dan iz, tudi v množičnih medijih vse več oddaj, ki želijo razvijati uh, argumentacijo, ki želijo razvijati polemiko, kar bomeni, da je postala nekaj takšnega nujn element vsakogar, ki se želi aktivno vključiti ne samo v politično življenje, ampak v javno življenje na splošno. Zdaj, sama argumentacija in pa razno polemiziranje, razmišljanje, pripričavanje ni stvar seveda samo javnega življenja, ampak tudi v naših privatnih življenji zna biti to zelo uspešno, če ste vešči v tem. Um, torej, vprašanje, ki se mi zastavljalo, je razmerje argumentacije in pa retorike. Zdaj, da iz tega nekega idealnega vzorca družbenega prostora, kjer imamo nekako tri enote, lahko govorili, aha, torej, o, o treh enotah in sicer o torej, nekem političnem prostoru, množičnih medijih in pa javnosti. Zdaj, osnovna interpretacija, argumentacije bi naj bila, da gre za iskanje, torej namenje, da pridemo do določene resnice. Če bi obstajalo nekaj takšnega, torej če bi bil ideal v tem družbenem prostoru, Torej, v relacijah med množičnimi mediji, političnim prostorom, oziroma politiki in pa javnosti, argumentacija pomenim, da bi med vsemi tremi elementi, oziroma vsemi tremi enotami, bila resnica tisto, kar je zaželeno. Jasno, posameznik bo rekel javnosti, oziroma posameznik znotraj javnosti bo rekel. Seveda želimo od medijev dobiti resnico, resnične podatke. Konec koncev globalizacija, širjenje informacij zahteva natančno tole, da dobimo od množičnih medijev informacije, na podlagi tega spostavimo razmerje med nami, torej med posameznikom in pa družbo, torej umestimo se na njih način. Iz tega izhaja, da potrebujemo resnične podatke od množičnih medijev, seveda pa pričakujemo tudi resnično podatko, oziroma resnico od politiko kot naših predstavnikov. V Tako imenovane posredne demokracije. Torej, to so te relacije, ki predstavlja resnico. Množični mediji, vsaj na začetku, govorimo o idealnem primeru. Množični mediji, torej na meni je bil na nek način kontrolirati oblast, dobivati informacije, posredovati, oziroma informirati posameznika znotraj javnosti. O informacijah, kar se tiče političnih, uh, političnih aspektov, in pa kar se tiče informacije na splošno, ne zgolj po, kar se tiče politike, torej namen, cilj množičnih medijev. Zdaj, če preidem na političen prostor, na politike, uh, Posredna demokracija, voljeni predstavniki, da idealna verzija bi bila, da pričakujemo, da bodo tile imeli vsaj osnovne, temeljne vrline, katera bi naj bila tudi resnico ljubnost. Idealen primer. Iz tega izhaja, da sveda, če bi med njimi obstala ta relacija resnice, kar omogoča tudi zaupanje, brez tega namreč si težko predstavljamo družbo, če ne temelji na zaupanju, da nekdo nam eh, daje ali posreduje resnico, eh, to bi bila osredna metoda argumentacije. Zdaj, zakaj kot tem potreba sploh po retorike, oziroma kaj je cilj retorike, če je cilj argumentacije resnica? Na nek način realni trikotnik, oziroma realna slika. Uh, množični mediji, ki so postali na nek način določeni množični mediji, del vladajoče elite, so nekako so zgubili to prvo funkcijo, če tako te narečem, ki bi ona imeli. Torej, množični mediji ne posredujejo zgolj resnice, ampak posredujejo tudi informacije, ki pomenijo, če preznamo, branost, torej povečano naklado. In to morda ni nekaj, kar bi nujno resnica nam dajala. Zakaj ne? Zaradi tega, ker javnost kot takšna, Mar se oziroma recimo temovčini, bi se zdelo posredovanje zgolj strokovne razprave, argumen, gola argumentacija, lahko zelo sokoparno, pretežko in potrej, torej, želijo tudi nekaj drugega. Množače mediji dajo to, kaj počnejo, prepričujejo na nek način so vladojoče elite pomeni, da vpliva, torej, da politična sfera vpliva lahko tudi na množične medije oziroma na to, kakšne informacije posredujejo potem javnosti. Politična sfera oziroma politiki, kot sem že prej omenila, posrednji demokraciji, pomeni, da morajo biti voljeni Zaradi uh, večanja družben, javnosti in pa družbe na splošno, pomeni to, da morajo biti na nek način prepoznani, da morajo izstopiti poprečja nam pomeni to, kaj? Da prepričamo javnost in da prepričamo množične medije v uporabo njihovih informacij, njihovih izjav za predstavitev. To je tako potem bi lahko rekli, realni trikotnik. Torej, kaj se potem dogaja? Ne gre toliko za zgolj za podajanje gole resnice, gre za prepričevanje. In prepričevanje je ta ostredni cilj, katerega nam nudi retorika. Um, Zdaj, kje se potem gibati? Prej smo imeli posamezne izjave, ali so to že prevare, ali to bo meni to popolno nezaupanje posameznika, kje se naj zdaj dober retorik ali dober politik, če smo rekli, da ena izmed možnosti dan danes da mora biti v retorik, naj giba. Tere, imamo dve skrajne točki, eh, lahko bi govorili o skrajni točki resnice in da skrajni točki, ko gre za prevaro, resnica kot skrajna točka bi pomenila nekakšnega moralnega akterja, kateri lahko deluje preveč, v poparno preveč eh, strokovno, ali če gledamo z pozicije javnosti, ki poslušal se skupaj, Da lahko deluje resnica tudi odbijajoče, ali v nekaterih trenutkih nezaželjeno. Druga skrajnost je potem, seveda, prevara, da bi se izognili, da ne bi šlo zgolj za neke vrste selektivne resnice, ampak za širjenje laži. Sveda, govorili bi lahko o nemoralnem akterju. Vprašanje kaj lahko takšen človek doseže, ali takšen dober, torej ali lahko takšen retorik ali politik doseže kaj s tem. Težko predvsem zaradi tega, ker bi ena bistvena komponente zginila iz, teh, eh, torej iz relacij med njim in glavnostjo in sicer zaupanje. Torej, dorbe, retorik se mora nekako gibati na sredini oziroma mora zelo spreten biti. Vprašanje seveda verjetno vas zanima, kako to doseči, da bi lahko govorili o tem. Cilj vsakega politika oziroma govornika, če gledamo retorika, Uh, bi naj bili pri govoru, pri sestavljeni govore trije. V žizantičnih grče imate klasične tri uh, zadeve. In sicer prva stvar je, da prepričate poslušalce o svojem značaju. Sprej, kaj, zakaj prepričate poslušalce o svojem značaju? Krva mora zaupati. Druga je, da zbudite čustva od poslušalcih. Čustva pomenijo, da nekako spostavite ali isto čustveno raven med poslušalci in uh, torej vami kot politikom ali mano kot eh, političar, če se tako imenujem, ali kontra, spodboditi negativno čustva, da dosežemo neko stvar. In pa tretji del da temelini tudi na dokazih in argumentih. Torej zdaj že vidimo počasi, da se tudi v retoriko bi naj vključevala tudi oziroma argumenti. Iz tega izkajajo tudi sama sestava govora. Sestava govora se veže na cilje, ki jih imate. Torej v vsakem govoru bi naj bilo tako tri, tri elementi. Logos, ki se veže na razum, torej da temelji to, torej vse, eno govor na določenih dejstvih, na lastnosti osebnosti oziroma na značaj govorca, torej etos in pa patos na čustva. Vprašanje, torej osrednje vprašanje je bilo, kakšna je, vloga čustev v argumentaciji in kakšna bi naj bila vloga čustev v retoriki. Glede na pravkar prikazano, bi lahko rekli, da je potrebno za, ne, za dober govor imeti enakovredno porazdeljenje vse tri elemente. Torej tako logos, etos kot, pa, kot patos. Če se zdaj nastane težava, zakaj pride do tega, da lahko negativno odreagiramo na posamezne izjave, ali kaj s temi primeri, o katerih smo prej že govorili? Torej, zakaj takšni primeri, kateri so kolegi dajali, uspejo ponekod, ali pa zakaj se jih nekdo poslužuje? Veliko krat pride do poslužovanja tega, takrat, kad krat, gre za manjko argumentov. Ja. Torej, Kaj je tisto negativ, negativni element? Negativni element pride v vse skupaj, takrat, kadar se ta del tretji, torej tretji element, patus, enostavno tako poveča, da zamedli vse ostalo, kar bi najpil dobrem govoru in pri dobrem retoriku bilo. Zdaj, a je to zdaj slabo ali ni slabo? Slabo je v enem primeru. Takrat, kadar pride do tako ekstremnega povečanja čustev v govoru, da lahko preidemo v zmote oziroma slabo sklepanje. Prej so bili že primeri zmot, zmota proti človeko. Zakaj je to slabo? Tore, ali bi se morali temu izogibati ali ne? V retoriki, bi se sredo, v argumentaciji bi se temu morali izogibati. Iz enega desva, ker iščemo resnico. Poznat, da prepoznamo napake, pa vendar se temu izogibati. Za retoriko ni čisto tako. Zakaj? Ker lahko vi takšne napake, zmote, če jih poznate, uporabite in tako na nek način prevarate ostale in uspete doseči tisto, kar želite doseči. Ali pa, če kdo želi na vas, torej za svojim govorom, svojim prepričevanjem narediti zmote, lahko vi prepoznate. Torej poznavanje tega, tako napak, torej slava argumentacije je potrebno ravno s uh, vidikov ali kot vaše orodje za prepričovanje, ali da, torej, da prenehate biti prepričani. Ja. Okay. Torej, nevarnosti, ki se zgodijo, kaj da pride do povečanja, tega smo že omenili. Prva je zmota, to je bilo omenjeno, jaz ne bom zdaj ponavljala tega, argument proti človeku. Druga takšna zmota, ki se lahko pojavi, je zmota iz torej na čustva. Primeri so, zakaj spoh skecevanja na čustva. Ljudje smo čustvena bitja, Zdaj ne moremo popolnoma izključiti čustva iz argumentacije, iz razprave, ki jo imamo ali iz govora, ki ga imamo. Še vedno pa ktorej, to pretjeravene v čustvih lahko vodi v to zmoto skecevanja na čustva. Kje se to vidi? Jaz vam najdem enostaven primer, Če rečemo, upravičeno, upravičeno je napasti tu državo, ker gre za, nedožna, za nedožne, trpeče ljudi. Ja. Torej, ko jaz izrečem takšen stavek, v vas podbudim kaj. Vidite nedožne, trpeče ljudi, spostave se v in enostavno pozabimo na, mogoče temu, lahko rečemo, relevantne razloge, zakaj bi prišlo do tega. Ali Še enostavniški primer. Če rečemo, določena televizijska oddaja je dobra, saj zbirajo denar za ljudi v stiski. Ja. Torej, seveda, tako se bomo, ne bomo to empatijo spostavili, zbiramo denar za ljudi v stiski, potem pa je mogoče že res dobra odaja. Pa vendar temu ni tako, zato ker verjetno za kvaliteto, torej za prestojanje kvalitete določene televizijske vodaje ni, ali zbirajo denar za ljudi v stiske, ali ne. Lahko je eden iz elementov, ne more biti toleg uh, glavni kriterij. Torej, izključevanja na čustva in nekaj, kar se pogosto dogaja, ker je enostavno. Ja? Lahko ima različne oblike, uh, odzbojanje jeze, preznamenila sočustvovanja, sovražnosti, vsega skupaj. Če ima zdaj problem, če je, ki je problem, seveda. Ne? Glede na to, da govorim o nevarnostih, se torej vidite lahko v tako v političnih razpravah, v političnem prostoru, kot v množičnih medijih, še dodatne dve nevarnosti. Če se to polje, o katerem sem prej govorila, čustav, še bolj poveča, lahko pride do ene še večje napake. In sicer iz mod, lahko mi preidemo. Aha, to se zdaj, zdaj še dodatne zmote, no, da boste vedeli kaj je. Namreč ena izmed, če omenim, glede na to, da je napisano, sklicevanje na čustva lahko zelo hitro preide v sklicevanje na neke splošne vrednote, prej je že bilo om, omenjeno. Torej, boj za slovenski narod, um, boj za torej, vse te nacionalne vrednote se lahko izpostavijo. Tisto, kar se kaže, je, da večje manko argumentacije, ve, večje je povdare ravno na tem. Zato govori, uh, kot so govori, ki milijona na dvigovanju patriotske zavesti lahko torej zelo hitro pridejo v govore, ki povlečujajo določene nacionalnost, ali pa na populistične govore, na čisti populizem. To so te dodatne nevarnosti vpetanja čustev. ki so zdaj množični mediji? Še dodatno naredijo kaj? Izberajo tiste besede, ki so napolnjene z določenimi vrednostmi in te besede še posebej v kakšne naslove in podnaslove, natisnajo ali izrečejo in dobimo še dodatni čustven naboj pri ljudeh, ja? pri javnosti kot takšni. Ja, tako je. Um, torej, samo da zaključim, čustva kot posamezniki, torej, po, po imamo čustva, ne moremo ga izločiti iz argumentacije, če tudi bi argumentacija želela minimalizirati čustva, vključevanje čustev, na drugi strani retorika, ki bi želela maksimizirati vpletanje čustev. Glede na to, kar sem povedala, vsi tri elementi morajo biti prisotni. Tako razum kot značaj posameznika in pa čustva. Torej, logos, etos in pa patos. Nasledna nevarnost, ki nastane pri vseh zadevah, je, da lahko pride do kršitve načela žalivosti. Torej, da lahko hitro pridemo v žalitev nekoga, ali v pozročanje škode nekoga, iz tega je pa lahko naslednji korak, torej, to ne gre za nujne korake, preidemo v sovražni govor. Torej, tisto, kar se zgodi, zakaj čustva, ki so nujni element tako argumentacije kot retorike, nevarno vsega skupaj je, da lahko pretiravanje s čustvi pripelje do sovražnega govora. Hvala. povzotelovokativnim nazvom, retorika, le omejenih količinah, prosim. In sicer nam lepa, to predstavila do C. Janja Žmavska, je za komunistične študike mislim, da lahko lepa. Hvala lepa, dober dan, jaz nisem filozofinja, sem klasična filologinja. Torej, se temu primerno okvarjam za klasično retoriko. In dovolite 15-minutno potovanje v zgodovino in seveda možna aplikacijo na sodobni politični govor. Kot nekje pravi, sloviti in že pokojni knjižni kritik Wayne Seabood, bi verjetno težko našli disciplino zbolj zmedeno in daljšo, daljšo zgodovino, prostite, kot jo ima retorika. Ne le da je v zvezi z ugledom spremljajo nenehni paci in usponi, ki so številnejši in bolj intenzivni kot pri katerikoli drugi disciplini. Za retoriko je vedno veljalo, da je vsaj nekoliko kontroverzno tudi njeno preočevanje, ki se zaradi nujne upetosti v družbeni in kulturni prostor ne more povsem izogniti njenemu vrednotenju. Če tudi bi lahko rekli, da je ta čas spet bolj naklonjen, se pri nas vedenje in mišljenje o tem, kaj je retorika, še vedno precej razlikujeta od ustreznih upredelitev, ki so se drugot uveljavile v sodobnem raziskovanju in praksi. Družboslovje in humanistika ji pri nas namenjata vlogo priveska v okviru resnejših znanosti, kot so filozofija, <clears throat> literarna vede, konikologija in drugo povsem neartikulirana ostaja v okviru formalnega izobraževanja. Naredko pa se zgodi, da je retorika pri nas zapostavljena tudi zato, ker je neustrezno razumljena. Obenem rastejo kot gobe dežju najrazličnejše šole retorike, tečaji in delavnice učinkovitega komuniciranja in javnega nastopanja, ki marsikaj obljubljajo, a v veliki večini primerov nimajo veliko skupnega z retoriko kot veščino javnega prepričevanja. Kljub svoji usmerjenosti v prakso je namreč to v velikem delu teoretska disciplina, skozi katero je mogoče premisliti predvsem, kako najti argumente o temi, o kateri želimo govoriti, kako te argumente smiselno rasporediti in vbesediti, ter kako vse to pomniti in prepričljivo predstaviti. Ta izhodišča so stari imenovali govornikove dolžnosti. in že od antike naprej so predstavljale enega ključnih modelov tako za raziskovanje, retoričnih fenomenov, kakor so nudila učinkovita orodja za praktično uh, obladovanje veščine. Iz te perspektive lahko torej retoriko razumemo kot mrežo konceptov, pojmov in idej, ki omogočajo na eni strani konstrukcijo prepričljivih besedil, ob enem pa imajo isti koncepti tudi analitično vrednost. Saj je njihovo pomočjo mogoče kritično brati, razumeti in celovito interpretirati vsakašno že ustvarjeno besedilo, govor, komunikacijo. Pričajoči prispevek se omenuje, ime, omejuje na analitično plat retorike in želi prikazati zlasti vrednost, ki jo imajo antični retorični koncepti kot orodja sodobne analize besedil. Predstavlja bom kratek v antičnega koncepta retoričnega etosa in nekatera interpretativna izhodišča, ki jih ponuja njegov prenos v sodobno analizo besedil, v našem primeru v analizo dveh slovenskih političnih govorov. Najprej pa nekaj o teoretskem ozadju. Retorični etos velja za kompleksen koncept, ki ga že v antiki določa precej različno pojmovanje. Gre za prepričevalno strategijo, ki je v antični retorični teoriji in praksi zaznamovala učinkovit prikaz govorčevega značaja, kakor tudi značajo oseb, ki so v kontekstu govora imele vidnešo vlogo. Koncept značaja je v antiki veljal za izrazito pragmatično kategorijo in ni bil usmerjen k individualnemu, zasebnemu, notranjemu svetu posameznika. Bolj se je obračal posameznikovim dejanjem in njihovemu vrednotenju, kakor tudi k družbenim kategorijam kot so izvor, poklic, položaj in politično opredelitev. V kontekstu retorike je strateško prikazovanje tovrstnih značilnosti omogočalo konstrukcijo verodostojne in družbeno spremljive podobe, ki je neposredno prispevala k prepričljivosti osebine. Običajno je izgovora moralo izhajati, da je govorec dobra in zanesljiva oseba, ki hoče dobro tudi svojim poslušalcem. O tem lahko beremo pri Aristotelu, ki je retorični etos med drugim opredelil kot prikaz govorčeve praktične modrosti, vrlosti in prijaznosti s povdarkom, da se slednje morajo uresničiti šele v govoru in ne na podlagi predhodne domneve. A je treba povdariti, da ne gre za izvirno njegove koncepte, temveč za temeljne sestavine antičnega pojmovanja verodostojnosti. Z retoričnim etosom je tesno povezan tudi retorični patos. Kot prepričevalna strategija zaznamuje predvsem govorčevo manipulacijo s čustvi poslušalcev in je v antiki predstavljal uveljavljeno sredstvo, s pomočjo katerega je bilo mogoče legitimno posečil mnenje oziroma sodba poslušalcev. Zelo pogosto pa je nastopal tudi skupaj s predstavitvijo značajev. A to so značilnosti grške retorike. K oblikovanju antičnega koncepta retoričnega etosa je namreč pomembno prispevala tudi tradicionalna rimska retorika, ki je kot posebna komunikacijska praksa obladovala rimsko javno življenje pred stikom z grško kulturo. Raziskovalci klasične retorike temeljno razliko med grškim in rimskim retoričnim etosom prikazujejo kot razmerje med ustvarjeno in obstoječo retorično kategorijo. Cilj grškega govorca je v diskurzu ustvariti verodostojno podobo, pri čemer njegova že predhodna podoba v večini primerov bistveno ne posega v argumentacijo. Povsem drugače je veljalo za rimski etos. Kot retorična strategija je ta skoraj v celoti temeljil na govorčevi že obstoječi autoriteti in je pogosto predstavljal glavni del argumentacije. Razloge za razlike med grškim in rimskim retoričnim etosom je mogoče pojasniti v okviru dveh različnih retorik tako imenovane agonalne retorike in retorike konsenza. Če lahko grško retoriko označimo kot agonalno ali retoriko prepira, ki je bila tesno povezana s tekmovalnostjo grške družbe in je svoj smisel našla zlasti v živahnih, političnih in sodnih razpravah, tega o zgodnji rimske retorike verjetno ne bi mogli trditi. Zaradi svoje funkcije in večje selektivnosti glede nastopajočih govorcev je bila namreč ta veliko bliže retoriki konsenza, ki ni orodje spremem, ampak raje konzervativna ali korektivna sila. Pospredje spredje namreč postavlja govorca, ki mora pomiriti nasprotja in zagotoviti soglasje med pripadniki družbe, predvsem pa ohraniti tiste vrednote, ki jih promovira kot predstavni vladajoče skupine. Prepričevanje kot osnovni cilj javnega nastopanja v rimski retoriki večji del ni bilo zasnovano kot nizanje verjetnostnih argumentov, ki bi služili za dokazovanje v besednem spopadu. Veliko bolj lastnost v prepričevanju prvih rimskih govorcev je bila uporaba argumenta avtoritete, ki naj bi preprečil ugovore. Temelji na obstoječem govorčevem položaju, ki so ga določile zlasti govorčeva starost, izkušnje in vplivnost v javnem življenju, pa premožnost, družinski ogled in tudi govorniška spretnost. Ker je klasična retorika mreža grško-rimskih konceptov, nam vključitev rimskega pojmovanja govorčevega značaja tako bistveno dopolni antični koncept retoričnega etosa. Šele v okviru rimskih družbenih struktur in teoretskih razprav o retoriki lahko nazorne opredelimo med razliko, razliko med predobstoječo in ustvarjeno govorčevo podobo, prav tako je v rimskem javnem diskurzu jasnejša podoba oblogi čustov pri predstaviti značaja. Če so Grki, zlasti Aristotel, zaslužni za prvo pravo konceptualizacijo retoričnega etosa, lahko v trdimo, da so retorični etos na konceptualni ravni razširili in podrobneje razvili njegove posamezne elemente. Kaj od povedanega prenesti v sodobno analizo besedila oziroma kako je mogoče vse to uporabiti danes? Rekonstrukcija modela antičnega retoričnega etosa ponuja dve izhodišči. Na širši ravni lahko govorimo o razmerju med konstruirano in predobstoječo govorčevo podobo, ter tako opredelimo agonalno ali konsenzualno naravo retoričnega diskurza. V ožjem smislu lahko v diskurzu identificiramo konkretne etotične strategije, ki so bile uporabljene ali ki so uporabljene za ustvarjanje verodostojne podobe in ali za okrepitev obstoječe autoritete. In kako je ta retorični etos videti v slovenskem političnem govorništvu? Izbrali smo dva govora, s katerimi sta kandidata za predsednika slovenske vlade Jane Janša v letu 2004 in Borod Pahor v letu 2008 nastopila v državnem zboru na prvi izredni sej po državnozborskih volitvah. Na vsebinski ravni se to vrstni govori med sabo bistveno ne razlikujejo. Kandidatu v uvodu na govori poslušalce, na to pa preide na vris programa bodoče vlade, ki ga običajno predstavi v okviru specifičnih področij in slednje glede na trenutne gospodarske in politične razmere primerno kontekstualizira. Toda glede na retorčno situacijo, komu, kje in v kakšnih okoliščinah na govori, govorcu podeljena naloga mandatarja omogoča tudi, da se v govoru ne predstavi nujno le kot formalni glasnik sklepov koalicijske pogodbe, temveč lahko ponudi tudi specifičen pogled na posamezna področja in strategije, ki jih kot predsednik vlade namerava in želi uporabiti pri vodenju. Povedano retorike, tako govor je lahko odlično mesto za upeljavo retoričnega etosa in kot bomo videli, govorci to s pridom izkoriščajo. Retorična analiza izbranih govorov pokaže nekaj izhodiščnih razlik. Govor Janeza Janše je daljši in na vsebinski ter struktu, strukturni ravni ten obravnava nekoliko bolj prepleteno. Predstavitev govornikovih stališč, oseb in dejan je mogoče opredeliti kot konvencionalno, zadržano in brez predvidenih možnosti njihove zavrnitve. V govoru se odraža umirjen in tudi nekoliko preuzdignen slog, ki ga razkrivajo daljše periode, ter man pogosta raba figur za intenzivno vzbujene čustov. Govor Borota Pahora je skoraj polovico krajši. Tema obravnava zaporedno in zelo jasno členitvijo. Govorec predstavlja stelišča predstavlja upoudarjeno osebni luči in pogosto predpostavlja možne zavrnitve. Slogovno ga lahko opredelimo kot dinamičen zauzet mestoma intimen in čustven način izražanja s krajšimi periodami in pogostimi figurami za ustvarjanje razpoloženja. Toda govora obeh kandidatov za predsednika vlade, ki tudi sicer veljata za precej različna govorca, se razlikujeta zlasti v rabi retoričnega etosa. V govoru Janeza Zajanše lahko prepoznamo poudarjene elemente predobstoječega etosa, ki jih govorec uporablja kot sredstva za prikaz v verodostojne podobe, povezovanje z uglednimi osebami, sklicevanje na pretekle dogodke in poudarjanje lastnih zaslug. Posebej zanimiv je zlasti v vod, tukaj je samo nakazan, kjer lahko prepoznamo strateško obesedovanje v smislu konstrukcije kolektivnega etosa, ki ima kot pred in izven diskurza obstoječi element vlogo gradnika govorčove podobe. Janez Janša svoj govor namreč prične spovdarjeno dobrohotnim navajanjem vseh dotedalnih predsednikov vlade in njihovih zaslug za državo, tudi tistih izvrst političnih nasprotnikov. Nato pa ta seznam dopolni z osvetlitvijo lastnih povezav z izbranimi o in dogodki iz slovenske politične zgodovine, torej z dogodki ob osamosvojitvi in povezovanje z pučnikom in ruplom. Tako zasnovan retorični etos govorca prikazuje kot autoriteto, s katero podpira izhodiščno trditev svojega govora, namreč, da je za uspešno delovanje države bistvena prikazana kompleksna podoba, lasta kompleksna podoba, ki jo govorec na nekem mestu celo eksplicitno imenuje kot sposobnost. Razsežnost prepričevalne moči, ki jo ima tako ustvarjen etos, je predvsem v njegovem dometu ker se v govoru ponavlja, precej uspešno poseže tudi v območju temeljevanja, v logos, ko pravila predpostavljajo drugačen izid argumentacije in naj tistega, na katerega nakazuje etotični element, torej, da je treba sprejeti dani sklep zgolj zato, ker argumenti, ki ga podpirajo, temelijo na govorčejo autoriteti. In to je, kot smo videli v teoretskem prikazu, ena temeljnih značilnosti retorike konsenza. Govor Boruta Pahorje, elementov predobstoječega, je to se skoraj, da ne vsebuje, a na drugi strani intenzivno uporabljajo totične strategije, s pomočjo katerih skuša neposredno v diskurzu ustvariti podobo verostostojnega govorca. Neposredni in osebni nagovor, izrazi načini obesedovanja, vlogi logi povdarjanja zlačajskih lastnosti, kot je, da oslovita slovita licencija ali parezija oziroma eksplicitno povdarjanje odkritosti. Izbrani govor je v celoti zasnovan tako, da govorec s posameznimi retoričnimi elementi skuša ustvariti vtiz verodostojnosti, ki je pravzaprav ključni implicitni argument govora. Poslušalci paharju verjamejo, ker se jim v trenutku govora oziroma v načino obravnave izbranih tem kaže kot razumski, iskren, dobronameren. Najposreden način ustvarjanja govorčeve podobe je tipična sestavina konstruiranega retoričnega etosa in je tudi bliže principom agonalne retorike, saj se denimo bolj kot ne odreka prepričljivosti argumentov naprejšnje autoritete in namesto tega uvaja prepričevalne tehnike, s pomočjo katerih se govorčeva autoriteta v diskurzu šele vzpostavlja. V pahorjevem govoru to lepo ilustrira pogosta raba figure divizijo. To je opredelitev nisli v okviru dveh ali več možnosti, ki vsebujejo dodatno temelitve. Kot retorična strategija divizijo odraža prikaz strukturirane govorčeve misli, ki lahko implicira njegovo poznavanje tematike in željo, da problema ali temo poslušalcem čim bolj jasno predstavi na ravni logičnih razumskih povezav. Toda, na ta način govorec uspešno ustvarja tudi vtis verodostojnosti, kaj ti zaradi jasne členitve, ki nekoliko spominja na argumentativni niz, pahorjeve trditve ustvarjajo vtis verjetnosti in spremljivosti, če tudi niso del argumentacije ali so v njej nerelevantne. Identifikacija različnih načinov predstavitve govorčeve podobe je v okviru analize govora pomembna, zlasti zato, ker je na ta način mogoče uspešno ugotavljati, koliko in kaj nam ob predmetu govora govorec kot te ali nehote pripoveduje o sebi, deloma pa tudi zato, zakaj to počne tako, kot počne. Ker mu da želi s to prepričevalno tehniko nadomestiti druge, zlasti logos, ali ker mu retorična situacija omogoča uveljavljanje tesne povezave med njegovo predobstoječo in ali ustvarjeno podobo ter vsebino govora, zaradi česar se lahko učinkovito predstavi kot autoriteta, kot eden od tehnih razlogov, zakaj naj poslušalci sprejmejo stališča, ki jih predstavlja. Zlasti kot sestavina argumentacije velja retorični etos za eno najpogostejših oblik prepričevanja v javnem diskurzu, kot smo že večkrat danes slišali. Če izhajamo iz tin Delove opredelitve uloge etosa v argumentaciji, ki pravi, da so etotični argumenti legitimni in ustrezni, kadar je značajska podoba dobro utemeljena in je sklicevanje na njo relevantno, lahko antični retorični model etosa vidimo kot koristno orodje, ki v tem kontekstu omogoča lažje presojo veljavnosti takšnih argumentov. A to je že izhodišče za neko drugo analizo. Hvala lepa.